Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av A Bit Nördens avsnitt 104. Det här är Nico tillsammans med färnan. Ja. Och i veckans avsnitt kommer vi prata om spelen Downwell level 22 och The Walking Dead: A New Frontier. Veckans ämnen är moderna fusk och digitalisering av spel. Och jag ber om reda att få att prata om spelet Metal Fusion, <tryckligt> Metroid Fusion på Game Boy Advance. Och ja, tänkte börja med, innan vi hoppar in på att vi var nördat, tänkte jag prata om... Eh, ni ser, ni som tittar live, att vår video är annorlunda. Det är för att, märkte på Youtube förra gången så uh, testade vi med lite videor och sånt, uh, trailers och sånt. Det fackade upp vårt ljud totalt, så vi fick där här Chipmunks rösterna nästan, det är väldigt pitchigt. <laughs> eh, så vi skippade helt totalt och kör på... Uh, Ja, lite större bilder och så kör vi som vanligt istället. Mycket roligare. Och eh, som vanligt, vi kommer eh, spela avsnittet som vanligt. Och sen efter, vad heter det, abonnenter så tar vi upp lyssnafrågor och chattsvar och sånt där. Och 30 minuter, ungefär efter direkt efter avsnittet så kommer vi sitta ungefär 30 minuter och snacka med som tittar på Twitch. Men först var jag nördad då, och jag tänkte börja. Mm. Och jag tänkte börja med The Walking Dead, ju från T, uh, från Telltales. Ja. Oh. Och för jag hade ju spelat första och andra episoden, och sen igår så tog jag upp eh, avsnitt tre, började spela lite, kom in i igen, och så blev det ju strömavbrott. <laughs> Självfallet sig. Ja, slog jag inte fel, men eh, sen kom det igång, och sen spelade jag helt klart alla episoder. Oj! Alltså 3, 4, 5. 3, 4, 5. Och 6. Fem. Fem. Oh, Okej. Okay. Drog igenom alla på hela kvällen så jag var klar där vid är 10, 12 eller något på. Natten. Men det var väldigt bra, väldigt intressant. Eh, inte lika bra som de gamla säsongerna dock tycker jag. Okej. Okay. Problemet jag har med just eh, den här säsongen är att i de andra säsongerna så spelar man som Clementein eller. I första så spelar man har man Clementine med sig, den här lilla tjejen. Och sen i andra sången då får du spela som Clementine. I den här tredje säsongen då är Clementine som en sidokaraktär. Hon är bara med lite ibland. Mm. Och tyvärr så gjorde det att det förstörde lite. Jag hade hellre velat att antingen spela med som Clementine eller så hon inte med överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. För nu kommer hon in lite då och då. Och eftersom jag har byggt upp den här... Närheten med Clementine Att jag bryr mig om henne Så så fort hon är med Så gör jag ju alla val som riktas åt hennes fördel mm. Så jag bryr inte mig om det riktigt Den karaktären som jag spelar som Utan så länge Clementine mår bra liksom. mm. Och det, det är det som det lite Att visst det var vissa grejer Och sånt Det är så mycket familjedrama och sånt De körde på den här säsongen Istället för att all, man träffar nya personer hela tiden Så är det mycket familjedrama men hur familjen spelade ingen roll, för jag vill ju, jag gick ju alltid med Clementines sida. Liksom. Mm, mm. Och det har jag hört väldigt många som har sagt likadant så här, efterhand. Att, eh, Clementine, det är kul att få se henne, men hon passar inte riktigt. Man hade kunnat gjort så mycket mer av valen om hon inte var där, för nu drogs alla åt Clementine sidan för att det är Clementine man vill fortsätta som. ja Så det var det som var lite negativt, men annars var det jättebra. Det var tuffa val att göra, eh, det var helt okej gameplay, det är likadant där när man ska gå runt och peka klicka det är värdelöst. Det, det är ju precis som alla andra tittar i spel. Använd det inte liksom. nej Men snabbkommando var för det mesta bra. Det var vissa så här scener som var jättedumt som jag skulle klätta ner mig med så här zombie guts och grejer, blod ja. och skulle jag gå igenom en hord av zombies. Det var det att ibland så gick zombierna förbi mig bara. Och, helt, och, och um, ibland så hoppade de på mig och åt uppe Och så blir det game over Och inga liksom på riktigt Var det var, de stod och drog fram Armarna liksom som att de skulle jaga med mig ibland gjorde de det och så bara fortsatte de förbi mig och så, kom, och så gick jag några steg till Och då kom den en helt annan zombie framför mig Och så blev började, började det en annan scen ungefär Och så fick jag se, man se stå och kolla in mig Och så klippte det ut till stora vin igen Och då står den här zombie som stod och Viftade med armarna bakom mig och bara vrid sig lite så här. Och då hoppade på mig och åt upp mig och så fick jag game over. <laughs> så det var så här skitdålig gameplay. Det liksom, drog mig ur stämningen totalt. Uh -huh. Det hade varit bättre om jag fick göra det där. Men att de gjorde att delade med att jag inte kunde få game over. För då hade jag fortfarande fått den känslan känslan. Panikkänslan att de kollade på mig. Men jag hade fått game over. Nu fick jag game over flera gånger. Och drogs helt ur känslan istället. Och det var lite synd. För det var, inte så här, det var ju inget så här där jag... Gjorde fel i så här tryckningar eller något. För då hade, det hade jag kunnat förstå. Mm. Att, eh, att det är jag som misslyckas. Men det här var ju bara dålig gameplay. Så men, det var mer tur. än att Men det hade, inte, det hade ingenting med att göra. Typ så här hur mycket du kletar in dig. Att du typ missar någon Nej. fläck. Eller någonting sånt där. eller Nej det är bara en cutscene. Att den klättar in sig själv och sen ska jag bara gå. Så det var inte alls. Ah, okay. Ja okej. Då är det ju jättekonstigt. Ju, om det inte liksom finns någon direkt anledning till varför de här plötsligt bara för jag tänker annars, det hade ju mm. varit logiskt om det var ett pussel, liksom Att smeta in sig och grejer och försöka ja, täcka allting, liksom och, och sen ut och gå och så visar det sig mm. att Shit, du missar skinka typ Ja, precis. men det här är inte första gången de gör det här heller, utan jag var varit med om det förut Ja Men då har det aldrig varit något problem, utan det var nu bara att De skulle göra det svårare än att göra en ny take på det, och det funkar helt enkelt inte Hä, synd! Eller surt, speciellt då, då om ja. de faktiskt, om det Antagligen är så att de har det här gameplayet liksom någon annanstans i säsongerna mm. eller i spelet. Och det funkar så bra då. Ja, precis. Men sen var det så här, så här: små glitcher som var lite roliga men drog med ur stämningen. Det är som en person hade dött i mitt gäng som jag brydde mig jättemycket om. Han blev dödad. Det, det är alla olika val så det är ingen spoiler för att tänka sig även där. Mm. Men, och sen gick det vidare och sen helt plötsligt så blev det en ny cutscene. Och då går ju han i bakgrunden som att han skulle leva. Det var så här bara... Jag bara, men, fan, men han dog väl? Eller missade jag något? Nej, det var katt. Nej, okej okay då. Så det var också så här, man fick drogsnitt ur stämningen. Bara, ah, ah, ah, nej, det, du skulle inte ha varit där helt enkelt. Ja, ah, ah. Men ändå helt okej. Okay. Jag ser fram emot sista säsongen. Det kommer ju en säsong nästa år som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. 2018. Med en... Lite vuxnare Clementine mm, mm. Och det är då sista Sista säsongen med Clementine Och det ser jag väldigt fram emot Det var ju därför jag ville fortsätta med den ändå För jag vill få en full story Och jag är glad, jag kom in i det väldigt snabbt Men det är samma som Jag har fått nu det här Ska jag spela ett 3 spel Så väntar jag på att hela säsongen är ute ja. Det här att ta det här episoder, det funkar inte för mig längre Nej, alltså jag måste tycka Eller jag tycker att eh... Att, att, det blir så jävla långt emellan. Mm. Och, de, och deras, deras lilla den här. Det här är. Det här är vad som har hänt. Mm. Klipp eller vad det är i början. där. De är ju så jävla korta. eller alltså, och, ja. och sen får jag för mig att den inte är specificerad på vad du gjorde för val. Alltså Nej, att det, det är jag... en de generell liksom bild och de visar aldrig mm. något beslut. Och därför kan det lätt vara så att man glömmer bort vissa saker. För så, så kände jag när jag satt och spelade mm. Guardians här nu sist. Att mm. när jag tittade på det där och så bara, ah, okej, okay, ja, visst att det var det som hände. Sen när jag kom in i spelet igen och började få prata med karaktärerna. Och då först mm. bara, shit, just det, jag gjorde ju så här. Jag var ju värsta aset, eller jag var, valde det här och det här, liksom. Jo, precis. Men det är, det är lite annorlunda att komma i... dit. Absolut, det är lite annorlunda i Walking Dead. Mm. För där får du ju liksom Där dör ju karaktärer ja. Så då får du ju se vem du räddade ah. om du får två val. Då ah. ser du vem du räddade och sånt där Men du får aldrig se uppföljningen på det utan Nej men det exakt, exakt. Du, Det är det jag tänker också Du får aldrig riktigt se Vad som händer Eller vad Nej, du precis. väljer liksom alltså, Kanske du får se vem som du sa Vem som dör eller någonting sånt där mm. Men du får inte välja Du får inte se vad du faktiskt sa Eller någonting sånt liksom Nej, precis. Men Guardians tycker inte jag. Deras som du sa, den har inte varit bra alls. och Walking Dead är lite bättre i alla fall för man får lite så här, ja, men just det. Men det är som nu, Batman kommer ju typ ut nästa vecka eller något. Till nästa säsong. Och jag kände bara, nej jag väntar på att hela allt är ute. Och förhoppningsvis får inte jag det problemet som jag haft med varenda Batman-spel som jag tog upp förra veckan tror jag var. Att varje gång har det låst hela mitt Playstation. Väntar jag på alla sånger, då har de fixat glitcharna och då kan jag hoppa in och köra. Så för mig blir det att vänta på Batman, hur mycket än vi spelar. Eftersom jag gillade förra Batman-säsongen så mycket så blir det ändå... Nej, för mig blir det säkert nästa år eller slutet av det här året när hela säsongen är klar. Mm, och då vandrar jag över till det, för det är faktiskt någonting jag hade tänkt att fråga dig under avsnittet i mm. alla fall. Batman, är det värt att spela de tidigare säsongerna? Det är ju en säsong av Batman ja. och ja, den är jättevärd. För det är första Nä. gången man får faktiskt spela som Bruce Wayne en ja, hel del. Ja. Oftast är det ju man, spelar, man ser Bruce Wayne och så får man bara spela Batman. Här tar de, man får spela väldigt mycket Bruce Wayne, eller jag gjorde det i alla fall. Mm, mm. Du får ju, ibland får du, vill du göra det som The Dark Knight, du vill du göra det som miljardären liksom, ah, okay. du tacklar. Ja. Och det är intressant. Men sen är det också att de har ju tagit sin take på skurkarna. Mm, som mm. i den här är ju Penguin, är ju barndomskamrat med Bruce Wayne. Oh. Och det har ju aldrig varit tidigare Och det, de tar sin egna take ja. Han är bästa polare med Harvey Dent Nu för tiden och sånt där och mm, mm. Det är väldigt mycket Så det är väldigt intressant Så jag rekommenderar jättestarkt att spela Telltales Batman Just för hur de går sin egna väg De tar inte allt som har Filmerna, serietidningar Utan de går och tar sin helt mm, egna mm. väg Och det är det jag gillar väldigt mycket Hur, hur är, det, är det stilmässigt Och uh, gameplaymässigt då? Är det samma Exakt samma. Det enda som är annorlunda det är det är mode kan man säga. Okay. Att du kommer in till en brottsplats och så, det är där du pekar klicka grejen. Ah. Men då är det bara du ska föra ihop trådar. Mm, du mm. ser att det är blod på en kanske spiskant. Ah. Och då ska du liksom och du ser en, en snubbe sitta bredvid. Då ska du dra... Från pilen upp till från gubben upp till den här blodiga kanten. Ah. Och då får du som en video hur han slog i huvudet. Ah, okay. Och Då kanske han slog i huvudet och slog iväg någonting annat. Mm. Och då måste du gå och leta efter den andra grejen och vad passa den ihop med och massor av sånt där. För att få en hel bild vad ah. det var vad som hände under det här mordet. Mm, okay, okay. Och det är intressant ibland med vissa grejer så här. Jag man har bara gått och dragit mellan, för Det finns ingen riktig koppling som du ser det nej. Men sen när de spelar video och bara, okej -okay då Till exempel, mm. den här har skjutit Det är så här skotthål överallt ja. Det där skotthålet ska gå precis till den karaktären ja. Men det är fem karaktärer i rummet Då får du liksom gå och dra, nej det händer ingenting Nej det händer ingenting Ja nu händer det liksom, P, -p det kan och klicka förbannelsen om jag ja. får be I stort sett så det, det är inte något speciellt bra. Men story-grej-delen och det här snabba klicka-läget det är det som är bra som i mm. de andra tilltills. Mm, mm. Så som vanligt, tar de bort, picka klicka, så är det utmärkt spel. Ha, för för jag satt och surfade runt nämligen på mm. i, i Playstation Store och såg just Batman och åkte att det skulle komma nya Batman. Och då var jag lite mm. sugen på att spela det som var liksom eller det som redan fanns för att se om det var värt att ta... Nästa säsong också Eller liksom Fortsätta hoppa på tåget Till, till nästa med mm. För dig skulle jag ju säga Utan tvekan Första Walking Dead-säsongen mm. Det är ett måste Det är den bästa hittills Det finns ingenting som kommer I närheten av den Av mm. några till spelen Okej okay. Och eftersom du spelar Borderlands Det har jag också hört jättebra Men Det, det, det jag spelar inte ens I närheten av Första säsongen av Walking Dead Okej okay. Mm. Och Batman också, eftersom du gillar serietidningar och sånt, ja. och du har Batman, och du har läst några av min och sånt. Jag tror du kommer uppskatta väldigt mycket Batman också. Huh. Ja, det kanske blir lite mer, lite mer telltilles, alltså i framtiden. Mm. Men just första säsongen Walking Dead efter det, tog, of, du, du kommer älska första. Andra och tredje säsongen av Walking Dead, det är lite så här, mm, man, man fastnar ju för klämmen, det är därför man vill spela mm. vidare. Mm. Men det är inte. Det finns tunga val och intressant så men det är inte lika. Alltså, du drogs in i första säsongen. Alltså, du ville inte släppa det. Nej, nej. De andra säsongerna är inte lika viktiga. utan Det är bra spel, men det är inte så här... Hur amazing som första, liksom. ja, Okej, okej. Kanske börja på Batman, då för att se hur det, hur det ser ut. Och sen kanske vandra vidare till The Walking Dead mm. sen. Nu precis. För sen vet jag inte... Du gillar ju just de här spelen just nu, men det är som... Game of Thrones avskydde jag. Ja. Det var inte bra för fem öre, så det kan jag inte rekommendera. Och de här andra har jag inte spelat. Vad heter de? Vi har ju Jurassic Park. What? Och vi har Back to the Future. Vad Och... fan har de gjort på allt, eller? <laughs> ja, de är, jätt... de är väldigt tidiga. Shit, Och de okay. var inte speciellt bra heller, som jag har hört. Men jag har inte spelat hmm. dem själv. Det, Minecraft finns ju också. Det här har jag verkligen, verkligen missat ska jag säga. Alltså hur mycket, hur, hur pass brett de har spritt, mm. spritt sig liksom. För de verkar jag ha gjort på i stort sett vad som helst. Då. Så jag kanske får ta gräva ner mig där och kika. Mm. För att jag, gillar ju det, jag gillar ju det jag har spelat. Det, det, Tales of the Borderlands sitter fortfarande långt kvar in i huvudet. Alltså det, mm. Jag skulle bara vilja fortsätta. Jag skulle verkligen vilja ha mer utav det. Ja, precis, för mig är det just det är ju tre det är Wolf Among Us, mm. det är Batman och det är Walking Dead ja. det är de som man måste spela tycker jag mm -hmm. och, men för mig är det ju lite där skämsögen. jag vill spela så just för jag vet hur bra du säger ja. det här och alla ja. andra men det är det är jag spelar första säsong, alltså avsnittet men det tog ganska lång tid för mig att komma igenom ja. det för jag tyckte inte det var speciellt jättebra det var intressant men inte jättebra Nej. så jag vill spela det andra för att se om det tar ett Liksom upp hela sången ännu mer Att mm, man verkligen mm. fastnar Men just nu är det så mycket annat Som man vill spela ah, också fy fan. Ja, Det det är så jäv finns så jävla mycket spel Så det är helt sjukt det, jag, Nej ja, precis man, alltså, Hade man kunnat alltså hade Jag, jag jobbade jobbdagarna Hade jag inte <laughs> gjort det jag Hade jag fortfarande kunnat sitta i 10-12 timmar om dagen och spelat Och fortfarande mm. ha massa spel Jag vill spela så att... ja, precis, men det är likadant här, liksom. man kommer hem Man är alldeles trött men man vill ju spela lite Och det är som nu i helgen då ska jag, jag jobbar ju hela veckan, sen ska jag jobba natt På lördag, mm. då kommer man ju sova söndag Sen är upp och jobbar igen på måndag På andra ja. jobbet, så det är så här. När, när ska jag hinna spela? Ja, visst, och jag, gör, jag gör ett tappert försök att varenda rast Varenda lunch, allting Det, det är sitta några minuter vara social med kollegorna Svepa i sig kaffet, sen är det bara in och lira Några minuter med så man liksom hinner Hinner prova på så mycket som möjligt mm. i alla fall. Så att, men det är ja. som The Witcher nu som jag sitter med och bara oh. lachar. Mm -hmm. Jag känner att jag har inte kommit någonstans i det. Och det har jag inte riktigt, men jag har ändå spelat snart 20 timmar av det. Oh, jävlar Men ändå är det så här: jag jobbar. Men jag har inte hunnit spela <laughs> någonting av The Witcher. <laughs> och det är också 100-200 timmars spel, liksom, på oh. grundspelet. Så är det så här. Ja, oh, jag vill spela mer men jag ska hinna Och så bara, aha, oh, jag har spelat 20 timmar redan Då har jag väl gjort <laughs> det, någonting då. Det är faktiskt något jag är rätt glad över På, på ja PS Vita är det väl lite sist och där med, men på, på Gameboy-fronten Så är det perfekt perfekt mm. Spelarna är inte sjukt långa Nej, det, precis det, det, man, Lägger du ett par timmar Eller är du anstränger du dig liksom Så, så går det verkligen att spela igenom dem På ja, en eller två sittningar Om man säger Som inte mm. är allt för långa Om man... Kör på rätt hårt ja, precis. Och det är ju rätt skönt För då hinner man ju ändå, ändå spela klart spelarna också För det är nästan det mm. som stör mig mest Att jag inte hinner spela Till credits liksom jag, jag, Har jag börjat ett spel som jag tycker är Någorlunda bra, då vill man ju fortsätta spela mm. Tills det är slut också Helst ja, precis. Men det är som jag säger med min Playstation 2 samling som jag vill spela ja. alla igenom allt, ja. och jag har ju kommit fram till det att den tiden finns inte Så är spelet inte bra Jag Minst en timme ska jag försöka ge varje spel Men det är som med Hello Kitty som var så oerhört ja, dåligt ja. Det gav jag 55 minuter Eller vad det var mm, jag, tänkte, jag behöver inte ge spel mer för det var skitdåligt ja. Och jag har inte tid att sitta med så här Dåliga spel hela tiden För ja vad är det nu jag ska ju, vi har tagit upp det tidigare Jag har 13 spel jag ska få av dig mm, mm. Min andra dealer Ja. Han ska jag ju få ungefär, han har 50 spel liggandes till mig nu oh. Som jag bara ska han, vänta på att han ska bort från semestern För vi har gjort en deal redan så det ska bara bort ja. Och han har ungefär 30 spel till som kommer den här veckan snacka om Som jag ska byta till mig Som också är ganska färdig deal ja. Så ja, ja, det är nästan närmare 400 spel snart mm. så hur ska man hinna med? <laughs> ja visst ja, men visst är det så Det är, det är helt sjukt man, man gör allt man kan liksom För jag har lite samma mm. som dig där med Pusselspel Jag vill ju spela igenom alla spel När jag har också ja. eh, Är det pusselspel Typ Tetris Och så vidare och så vidare Alltså alla sådana Det här Pokémon mm. Puzzle Challenge Till exempel Jag tror jag spelade Var det fyra eller fem omgångar 10-15 mm. ah, minuter Eller vad det var per Som det vart per styck då, Innan jag misslyckades Liksom Mm. Det får fan räcka i ett pusselspel det, det, Jag hinner inte annars alltså, det, man, man kan inte göra som man gjorde när man var liten när man fick. Då hade du ju bara ett spel också mm. När du verkligen fastnade i det typ, ja, men Säg Tetris Man kunde ju sitta och spela hur länge som helst Timme ja, efter timme efter timme Men då hade du inte det du, Man hade det inte som vi har det idag Det är spel överallt liksom ja Men det är ju som sagt, även om spelarna var dåliga så alltså man kämpade sig igenom ah, det För det var det enda du hade Exakt, exakt men så, Jag var ju på Kalas i torsdags förra veckan ah. eh, hos Syrrans unge mm. och, så, hon hade, och så kom jag med mitt paket och han, han, min syster har sagt åt mig För han säger varje gång och kommer in i lek på upptik till min syra jag bara, kan, jag inte få, kan vi köpa tv-spel? Så hon bara, nej, nej men det är för dyrt med tv-spel Han bara, ja jag förstår så kom jag med mitt lilla paket här. Sex PlayStation 2 spel du vet att han tror att du är miljardär. Och jag bara, <laughs> <laughs> jag bara, det här är de man får spela. Jag har fortfarande sett GTA-spel. Ja, jag ska få lite senare. Men... Så han, nu har han lite att göra i alla fall. Så jag, han hade satt, de hade ju, han hade i sitt egna lilla rum en liten tv med PS2 och sånt. Han fyllde sex bast. Liksom. Mm, mm. Det blev direkt ut i vardagsrummet med PS2. Han sa lagan i soffan och de skulle spela. Så man bara, ja, men då har man ju uppfostrat honom rätt i alla fall. Ja, jag menar det, han kan inte få en särskilt mycket bättre uppväxt i, i, eller nej. infösning om inte annat i, i tv-spelsvärlden. Nej men det är som jag. jag har fått spel en gång ordentligt när, en julafton, mm. det var när jag fick Nintendo Wii och då slog jag och grina för att jag var så överlycklig. <laughs> och jag har aldrig fått ett spel efter eller innan det för morsan De bara, nej du får inget. När jag förlor, en gång, det kommer jag ihåg, då fick jag brända skivor till PC, Mortal Kombat och något. Liksom här, brända skivor, vi har kostat på 50 spänn till dig. Ja, ja, exakt. Det är liksom exakt. det man fick. Så nu liksom när jag kommer till honom, ja visst, skulle han se min, då är det ingenting att mäta med. Men det är ändå liksom, för mig liksom för att föra kulturen vidare och föra upp, för spel är ju det bästa som finns. Ja, ja, visst är det så. Och det är så, så man måste ju ge, även om det är så här, ja kanske jag skulle kunna dela upp det och ge två nu, två sen, det det. det. Samt, han samtidigt då, Han ser ändå inte Vad sa du? Han är sex oh. Han ser ju ändå inte Mängden i det på det sättet Han kommer ju säkerligen att hitta ett spel han tycker är kul Sen mm. kommer han säkert spela det spelet I hundra timmar okay. Även om det, även om det skulle Disney. visa sig vara ett pusselspel mm. Ja precis, det var ju väldigt mycket Disney-spel så. Ja. så han bara, ja men det här känner jag ändå Och sen skulle han ju under en kväll sitta och spela igenom allihopa, Och man bara, byta skiva Så att spela, och så till slut fastnar på Shrek Tror jag det var ja. Det enda spelade de inte snacka svenska Så det fick man ändå sitta där Han bara, vad ska jag göra? Ja men du ska samla ihop dem Ja men vad ska jag göra? Men kunde du inte spela något där de pratar svenska? Säg då vad du ska göra istället Nej det ett högt inte Nej visst, Nej, jag har, har en, en Vad blir det då? En, en brorson också som, mm. har, eller, som jag försöker att rikta in på spel så mycket jag kan. Jag har tagit det uh. väldigt lugnt än så länge. För att jag har inte riktigt. Jag har inte. Jag vet att brorsan min ha, hade ett PS4 eller har ett PS4, mm. men det har stått långt in i garderoben, så jag har inte fått ja. eh, jag har inte kunnat köpa några spel så till PS4 än. Nej. Just för att... Men det är ju det som är så svårt med PS4 och liknande ja. att det finns inte så mycket barnspel. Nej, exakt, exakt. Så, och, däremot så håller jag på att bearbeta bror, min bror att skaffa mm. Playstation Plus. Ja, ja. Så, så, så att jag kan liksom så här, assistera honom till att mm. kanske assistera min brorsan. Ja, så att jag, jag, försöker, jag arbetar mjukt och fint Däremot så har det blivit en del En del Pokémon Atrialier istället ja, ja. Lite kepsar och lite sådana där grejer Som man har fått istället då För att styra in honom åt det här hållet en ja. så länge så Jag vet inte om han gör det för att göra mig glad Eller om han faktiskt tycker om den Men så länge, ja. han har fått en Batman keps av mig ja, Och det. den har han på sig en, Än så länge så har han haft den på sig alla gånger Jag träffar honom i alla fall ja. Så att, det, det, det känns lite varmt Det är det Jo, men det, är så här, det finns ju två konsoler nu alltså, Som jag skulle rekommendera. Det är ju Wii för ja. där finns det ju mycket barnspel Som ja, är helt okej okay. Men PS2 där, alltså, mm. där, och Just det jag gillar på PS2 Det är att de nästan till svenska. nästan ja till ja, ja. ja. Och det är det som är så skönt. Och vi har alla Lego-spelen De här tidiga där ja, som vi spelat tillsammans med ungen Och de är så billiga som du säger Du bara ute på varje loppmarknad Och hittar PS2-spel Alltså det, ja. det, det finns, det finns Bara ja. man vill så finns det och jag samlar ju inte på Platinum-spel. Så alla Platinum-spel jag har fått, det har jag skickat ut till honom eller till dig. Liksom. Ja, för ja. Vad ska jag med dem till? Visst, jag, jag kollar ju först igenom för många av mina spel tyvärr är platinum i För att ah. det har jag tagit upp tidigare att de som säljer spelen kan inte ett skit Nej. om försäljning eller samlarvärde värde. Så nu, må, då svårt att hitta ett platinum så öppnar jag och kollar om det är riktiga skivan. Jag har inte haft den turen, men det är ju så sådär liksom, man får sitta och kolla för jag vill ha riktiga skivan också. ja. ja. Men platen och dra och sånt, nej, det tilltalar inte mig. Så jag har ju gett bort ungefär en, vad kan det vara till dig, en 20 spel? Nej, jag tror inte det stannar där, Nico, om jag ska vara helt ärlig. Jag har en hel hylla med spel. Ja, och så ungefär, han har ju fått också 16 plus typ 8 eller något sånt där. Ja, jag tror, jag har din bunt med spel här framför mig. Jag har sagt, det är 13 stycken, va? Ja, det är Kanske. säkert ja. det dubbla Det är säkert det dubbla okay. jag har eh, och, och jag ska spela Eller jag håller på att försöka spela Men jag håller bara på att leta mm. reda på En fin liten kontakt För jag har ju ingen tv Jag kör ju dataskärm istället Så jag behöver köpa kontakt Det var upp till NetOnNet att kika Men de skulle, de skulle ha rätt mycket för den Och jag vet att den går att beställa på nätet Jag har bara inte fått tummen ur och gjort det Eftersom att Alltså den är inte billig Det finns jag tror spel. Jag köpte... Min jag köpte jag för 700 spänn tror jag. Ja, jag tror NetOnNet Net skulle ha 890 eller någonting ja, sånt ja. där för att liksom, för att gå från, vad blir det HDMI till, och vad heter de då, VGA S eller vad heter ja, de? Ja, precis. Och jag fattar ju att det är avancerat skit ändå, alltså koppla kablar för att få det att funka och jag, mm. jag förstår inte alls vad den lilla dosan gör så att visst den är värd pengarna men Ja. När det finns så här mycket annat kul att spela för tillfället Så Jag har fan inte, inte råd att köpa något För 800 spänn Nej. Och jag har ju skaffat den så sagt ja. Och den funkar jättebra och det är jätteenkelt Men det är för att när jag ska streama mm, mm. Så jag har ju vilken du ska köpa Så vi kan kolla sen ja. men det är så här, Precis som du säger det är Bara den är det nytt spel liksom. ja, ja men exa exakt Det är ju det ett spel, kanske till och med två spel Till eh, mm. PS4 så att, Ja precis ja. Men eh, vi går vidare till... Vi har ju båda spelat Downwell. Ja, precis. Jag måste fråga dig, har du spelat det på Vita eller PS4? Vitat. För det kan jag säga på en gång. Skitkul på PS4. Mm. Men det är ett Vita-spel. Jag, att jag, jag sitter här och bara... Jag satt till och med jag kollade. Sälj, är det någon som säljer ett Vita som jag lätt kan köpa nu? <laughs> Men så var det bara, jag och väntar och jag bara... Nej, jag kan ta det i framtiden Eller kanske kommer Vita 2 om man men Downwell, det var så ett spel som sagt, vi tog upp, jag har inte tid att spela alla dessa spel, så jag bara, men jag tar upp det testade testar det, det, är gratis nu på PS Plus. Mm -hmm. Ja, fastna. Åh, vad kul jag hade med det. För det här är så här, för det som inte har sett spelet, du, din karaktär är en liten 8-bits karaktär, ska man, kan man säga. Och du faller ner för en brun hela spelet, du faller bara ner och mellan platåer, kan du hoppa. Och du kan skjuta, men bara från fötterna. Så du skjuter bara neråt. Ja, precis. Du, och du, måste använda... vara i, du måste vara i luften när du skjuter till och med. Mm, precis. Du hoppar och sen klickar du en gång till på knappen så börjar du skjuta. Och då är det också att du kan använda det antagligen för att börja sväva lite på plats så att du inte faller lika snabbt. Men det är också att du har ju en skottmätare som försvinner. Du har ett visst antal skott och beroende på olika uppgraderingar så har du olika antal skott på den. Mm. Och det är ett svårt spel. Så, så in i alltså, Och det är oförlåtande som få. Mm. Det, är, det, är, ja, det är få spel. Det var länge sedan jag mötte ett spel som var så här, så här svårt. Men samtidigt mm. gör att du vill fortsätta spela. Alltså det, det är det perfekta spelet på det viset. För du vet, jag dör efter tio sekunder. Dör jag. Mm. Helt. Alltså jag dör, så jag måste börja om efter tio sekunder. Och, och då, ska jag, då ska du ha dött. Vad är det? Fyra gånger eller någonting sånt där. Mm. Du ska ha. Ja, alltså, inte lyckats döda en fiende. Eller din fiende ska ha försökt attackera dig under dem mm. eh, Men ändå bara så här. Åh ah, nej, restart. Restart. Restart. Mm. Restart. Äh, jag har säkert startat om. hundra gånger. Och jag har inte ja. kommit långt överhuvud Alltså, alls. Jag har klarat. Vad blir det? Jag har klarat fyra baner totalt, tror jag. Ja. Och det. är det är så jävla svårt, det är helt sjukt. Och jag spelar lite mer än dig men jag har typ klarat fem banor. Och det är inte bara en fiende typ utan du har några som ser ut som Metroids ungefär, mm. som svävar lite som maneter. Ja. De svävar, flyger men lite sakta. Du har fladdermöss som flyger lite snabbare. Du har ögonglober som vissa kan du landa på som sagt. Jaha. Är de vita monsterna, typ ja, fladdermöss, mm. du har... Då kan du landa på dem och så kan de dö av att du bara landar på dem. Är de röda som ögonglober, det finns vissa som klättrar längs väggarna. De är helt röda om man har första inställningen då. Ja. Downwell är för man kan ändra ut scenen också. Landar du på dem så tar du skada. Mm. Så det är det också du måste anpassa. Ska jag landa på den här för att sen skjuta sönder den andra? Eller ska jag skjuta allting och försöka missa den andra helt totalt? För skotten laddas först på när du har landat på ja. någonting. Precis. Så liksom Det är väldigt mycket sådär Och det är svårt Du kan du, När du dödar någonting Eller går in i vissa seodorum Så kan du samla på dig ska man säga, Vad heter det? Rubiner mm. Som du sen kan sälja Eller köpa grejer för typ mer mat Så att du får mer liv eller liknande ja. Och så kan du hitta uppgraderingar Och olika nya skott Du kan hitta laser till exempel ett vanligt, det vill du börjar med typ åtta skott på en vanligt, ett skott i taget, skjuter. Laser är typ två. Ja, <laughs> pium, två pium. eller tre tror jag. Till ja, du kan uppgradera ja. så kan du få mer och sånt där. Och den tar ju ut död på allting med nästan ett skott, medan den här vanliga kanske skjuter fem skott innan de dör eller liknande. Ja. Men det är lite olika, det blir svårare sen, svårare monster. Men äh, som sagt, du faller bara ner, du dödar fiender, samlar på dig de här rubinerna, köper, får nya uppgraderingar. När du har klarat en bana så får du välja uppgraderingar också. Mm. Och uh, liknande. Visst, ibland. För, som sagt, du så kan, får få nya uh, uppgraderingar. Men sen när du får till en med poäng så får du nya stilar som du kan spela. Ja. Första stilen det är ju normal. Då är kör som vanligt. Andra stilen är väl att du, Flappy arms va? Eller mm. han springer ut och viftar med armarna som ett as Ja precis, du har väl större chans att hitta flera olika vapen Eller vad det är Ja jag, är. jag tror till och med det är, ja, det är Större chans att hitta vapen upp uppgraderingar Tror jag det är, till och med Ja precis Den efter det är att du Är det upp... Eller är det vapen första uppgraderingar på andra? Ja det så, eller så kan det vara Första som du får är vapen. Tredje är uppgraderingar. Fjärde så får du börja med sex i liv. Oof! Men du har mycket svårare att hitta uppgraderingar. och Okej. Okay. Nej, ena, du har nog rätt. Vapen och uppgraderingar. Nästa är billigare hos köpmannen. Ja. ja. Sen är det liv med svårare att hitta uppgraderingar. Och sista är att du svävar istället. Men då får du inga... Du får inte välja några uppgraderingar eller något i slutet när du klarar en ja, bana. Utan ja. det är helt borta. Huh. Så det är lite olika sådana där grejer. Mm. Så att du kan spela på olika sätt. Men det är typ, jag spelar fortfarande standard. Det är det jag gillar mest. För då är det mycket mer, men det är också så här eller med mera liv. Mm. Eftersom det är random, du får inte alltid samma vapen på samma plats. Nej, du får inte exakt samma uppgraderingar när du klarar en bana. Nej, precis. Och det är liksom, jag gillar bara två eller tre uppgraderingar. Det finns en som man måste ta så fort man ser den. Och den kniv och gaffel. Ja. För då när du tar död på en fiende så äter du upp den om du landar på den sen. Mm, mm. Och efter ett visst antal då får du någon om säga och så får du ökat liv. Och det ja. är jätteviktigt. Det är, för, för är det någonting du har är en brist, som är en bristvara i det här spelet så är det ju liv. För det, Precis. Det är helt galet. Och jag vet inte om vi beskrev det, men gubben, det du gör är att du hoppar ju ner i en brun mm. och faller. Mm. Och du ska ta dig ner till botten av brunnen Ja precis och ner, längre och längre. På vägen ner stöter du på fiender Och det finns lite Det sticker ut lite stenar någonstans här och ja. där Så du kan landa på liksom Men precis. det, det du ska göra är att ta dig neråt mm. Och jag vet att när jag började Då tänkte jag bara Yippie kajay motherfucker Och bara <laughs> alltså Så hög hastighet neråt om det bara går Och då Alltså du hinner ju inte ens blinka ibland det är bara så här. Po, jävlar, det var satt. Ja, okej. Jag har ett mm. i liv. Jag började med fyra alldeles nu. vad hände? Det är liksom kaos på vägen ner. Ja. och så. det är så här, Men det är också som sagt. Vi sa att vi hade klarat fyra till fem baner. Ja. Då har man kommit till värld två. av ja. fyra tror jag det är Och efter värld fyra, då är den slutbossen och sånt här. Och vi, jag har inte ens kommit. Jag har kollat trophies så då är det så här. Kill the boss jobbar. Boss. Ja, exakt. Alltså, Trofisarna: Glöm att du kommer kunna få en platinum i det här. Jag har gjort en som där man inte ska ta skada en enda gång du faller igenom Så ja. det gjorde jag på första. Och det tog skit lång tid, som du sa. Man bara faller upp där träffar jag någonting. Fan! Ja, exakt. Ja, för precis. Den ena trofen är att du ska mm. inte döda en enda fiende på hela banan. Nej, och den har jag också gjort. Det är fan. Har du lyckats med den? Mm. Och en, en som är ännu svårare. Du ska inte landa på någonting. Under en hel bana <laughs> Den är omöjlig shit. För det är liksom Du skjuter och sen helt plötsligt Du bara Du landar på en fiende Du landar på en av de här stenklossarna För de kan ju täcka ett helt jag tänkte säga det fan De, de, de kan ju igenom. täcka allting också om det har otur Alltså helt jävla omöjligt oh, Hur ska det gå till Jag har testat om och om och om igen Och det är, liksom, innan, det är liksom Oftast är det som att du bara landar på en plitå Innan spelet Det går ju så jävla fort ja. Det bara Och så landar man så står det Stage one inte ens därför landas jag är liksom, ja ah, men nu tar jag helt åt sidan. Dog, stage one. <skratt> det är fan med omöjligt. <skratt> ja det är helt galet, det är helt galet. Och som, jag ska säga som jag, som jag spelar, efter en stund så insåg jag att det går ju inte att bara köta, alltså det går ju inte bara att falla. Nej. Det gäller fan att, det slutade med att jag faktiskt, jag, jag körde långsamt, alltså mm. jättelångsamt. Hoppade från plattform till plattform, sköt exakt mm. allt Dödade varenda fiende, hela vägen ner Och det var fan enda Sting. sättet att ha liv kvar Absolut, men... jag är exakt likadant ja, exakt. men skit fick jag sen då när jag lyckats klara Jag tror det är tre baner per ja. värld, om man säger Ja, jag tror det mm. Så kommer du till värld nummer två Och så landar jag, jag bara landar och så tittar jag, mm. kollar Och så pang! B ja. ah, okay. Shit. De röda ah, Det kom som spikar från backen här plötsligt ja. Nej, Jag hann ju som sagt uh. se dem första gången Jag landade på och så började jag springa Och så började, kommer de ju upp bakom mig Och ah. jag bara, vad oh, fan var det där? Det är så jävla galet mm. Men sjukt kul alltså Som du ja. säger på Vita är det perfekt För det här mm. är ett sånt spel Du plockar upp, du spelar En minut, fem minuter, tjugo mm. minuter det spelar ingen roll för att du kommer att dö Garanterat Du kommer mm. aldrig att liksom så här Åh nej, jag sparar här Eller nej. jag släcker skärmen här Bara så kan jag fortsätta sen Nej, nej, du kommer att spela tills du är död Och precis. Jag menar, det, Har du en minut över Då kan du plocka upp det här och spela det, ja. För du, ja, du, för du kan klara du Två säger. tre banor liksom, mm. ja perfekt Klockrent, men jag har aldrig Jag tror inte jag klarar jag har klarat Fyra banor i sträck, det, det, det är det bästa ja. jag har gjort, men är äh, äh, jättesvårt att se hur jag ska ta mig vidare därifrån. Men, men det är som du säger, det finns ju ingen spaning där ut då är ja. det bara börja om från värde ett, Exakt, start exakt. Set, så det är så här gammal stil. Och varför jag säger att det här är bättre på Vita än PS4, det är för att Vita kan du ta med det för jag vill ja. spela det här hela tiden. Ja, det visst. Det här spelet är så jäkla bra, har du PlayStation Plus, ta ner det för, alltså det är så beroende från kallande. Som sagt, jag tänkte spela flera spel. Det blev det jag satt och spelade för jag fastnade helt. Och det, man får ju så olika paletter, säger de. Mm, mm. Där du kan få så här: Visuellt, det kan se ut som Gameboy och liknande. Alltså, det är jag mig med, då. Det är så förstörande för hela spelet. Eftersom du, det första då, som sagt, jag sa att det var rött på vissa fiender. Ja. Det försvinner ju helt om du byter på så <laughs> du ser inte vilka som är vilka, så landar du på någonting då kommer du kommer att skada. Så jag måste ju kunna säga shit, nu kommer någonting rött, då måste jag ändra min taktik. Ja. Ta game på. ja men då är alla fiender typ gröna. Ja. Ser det skit. Liksom de här olika rubinerna, de är ju röda, så att du vet, de, nu måste jag försöka ta den här innan den försvinner. För ja. det är så att de ligger kvar hela tiden. Men har du, som vissa som helt vitt, det finns någon som heter en bit då är jag allt vitt. Ah. Ja, men då ser du inte vilken är du Och så helt plötsligt kommer en fiende. Och jag bara, jaha, och, nej. Det är hemskt. <laughs> men Dunwell, toppen spel, det är ett måste. Det är så jäkla kul. Det är det jag har nördat. Vad har du kört? Mm. ja men Utöver det så uh, har jag, spelat, jag har fortsatt i Grim Fandango. Mm. Uh, kan ju ta tillbaka typ allt jag sa förra gången om att... De, jag kanske har blivit bättre på det här. Eller att det kanske inte är lika svårt. För eh... jävlar var mycket svårare det blev efter ett tag. Alltså att det är så mycket oförlåtande jävla pussel. Bli galen. Det... Jag, vill, det... jag kan bara säga att jag har tagit mig till sista dagen eller sista året eh, mm. på spelet. Så att det är snart slut. Men jag har behövt tagit en del hjälp för att ta mig hit kan jag säga. För vissa saker är så jävla oförlåtande Det finns ett exempel där, där, jag ska, där Själva pusslet är att jag ska ta, ta ett verktyg Till en, en karaktär Så jag kan byta till mig ett, ett, anna, ett annat verktyg som jag behöver Okej okay. eh, Jag har fixat det här verktyget Jag går och pratar med karaktären Jag försöker att byta till mig liksom, den jag vill ha Eller det jag vill ha mm. eh, Funkar inte så då går jag och fixar och håller på med annat och grejer Och försöker liksom säga, här, ja ah, men okej okay. Vad är nästa grej, v vad är nästa pussel, vad ska jag försöka lösa ah. Och okay, hittar det inte, jag kommer inte på det Jag, jag löser det liksom inte Går in, kollar, tar liksom lite hjälpläsare, Och kollar vad jag ska göra Ja, ah, gå till honom och gör det här Okej, okay. ja ah, men det har jag ju gjort för fan Ja, ah, då visar det sig att jag ska ha pratat Bara pratat med en annan karaktär före för att sen kunna ta den här lilla hammaren Och gå och ja. prata med den här För att byta till mig det, det är fortfarande exakt samma sak jag gör Men jag har pratat Med en annan gubbe emellan Som egentligen inte har gjort någonting stort Det är bara att han har typ sagt att du Han har ju det här verktyget Gå och prata med honom Så att du, Vissa grejer är Vissa grejer är lite dumma Ska jag säga Men med lite hjälp så tar man sig framåt Fortfarande, mm. Jag tycker att det är skitroligt spelet i sig, så att jag, jag ska verkligen ta mig igenom det här, det, det ska jag göra. Vare sig det är med, med hjälp eller inte så det, tycker jag att det är, det är ett bra spel. Det ja. är. Eh, sen har jag också spelat eh, det andra spelet som är för Playstation Vita på Playstation Plus den här månaden. Level 22, mm. Gary's Misadventures. Det var den här du hade snackat om Att han var försenad på jobbet ja, väst, och du skulle väst, smyga in. Väst, Spelet börjar med att du vaknar upp som Gary På hans födelsedag I alla fall vad man får ut av det Du får en liten seriestrip uppvisad för Eller såhär stillbilder Så får du klicka vidare så här så tar den dig framåt mm. uh, Ja du har försovit dig till jobbet uh, du, du vaknar upp Springer dit eller tar dig dit på bästa vis Utanför jobbet Så, så ringer en gammal ex För att Ja, gratulerar dig på din födelsedag liksom. Och det ja. visar sig såklart, de står och kallprata lite grann. Det visar sig att du kanske har haft en ganska kul födelsedag om man säger så. Eller det är dagen efter din <laughs> födelsedag. Du har jag det... till en del om man säger. Du är ganska bakfull. Mm. Eh, de två tillsammans, jag tar den korta varianten. För de två tillsammans pratar ihop sig. Och det visar sig att enda lösningen på det här, för att du har varit för, försovit det så många gånger, att kommer de på dig en gång till, då kommer du få sparken. Ja. Så de kommer på den briljanta idén att smyga sig upp till ditt kontor. Och den här killen, din ex-kollega, jag säger exkollega kollega eftersom att han, det visar sig att han har ju jobbat på samma ställe. Ja. Och de, de hintar lite grann om att han är mästaren på att göra så lite som möjligt på så lång tid som möjligt. <laughs> okay. så, att, så att han kan ha gjort det här själv några gånger. Så att han, din kompis där, det är han som guidar dig Hjälper dig liksom att förklara dig inför varje ny våning Liksom säger bara oh shit, nu stöter du på vakter De är lite vassare än vad dina arbetskollegor är De ser lite längre, de ser lite bättre typ Ja. Oh, yeah. Och sådana grejer, så han är med via telefon hela tiden liksom <coughs> uh, Och mm. ja, sen går du ut på egentligen att Ta dig upp till våning 22, där ditt kontor är Och jag tycker det är skitroligt Det är verkligen askul det här det här är va, top down, eller du ser det ovanifrån liksom, och så ska du bara springa runt. Det ser ut som, åh eh, oh, vad heter det då, hospital, team hospital, om man har spelat det någon gång. Det är ett skit gammalt spel det också, men det ser ut precis som det, jag tänker på det när jag ser det nämligen. Okay. Eh, Ja, du ska ta dig förbi kollegor som sitter och knappar på sin dator, som går och hämta kaffe. Du får liksom titta på hur deras mönster ser ut, vart de går, när de går, hur lång tid det tar. Och så ska du liksom smyga dig igenom den här våningen då för att ta nästa trappa upp till liksom nästa våning. Ja, ja. Och du kryper i luftventilationstrummor. Liksom ah, du, du använder allt liksom för att ta dig mm. fram. Eh, varje våning har två. Extra pussel Eller vad man ska kalla det för Du ska samla på eh, Samla på eh, Samla figurer okay. som, det vis som visar sig vara din kollega Det berättar han redan Det första samlarobjektet du hittar Så berättar mm. han att när han fick sparken Så gick allting så fort Så att han fick inte ens plocka ihop sitt kontor ordentligt ja. Så då spreds Alla hans samlarfigurer ut Över hela huset Så ja, ja. nu kan du samla ihop dem åt honom så, och, och sen finns det ett eh, kassaskåp På varje okay. våning I alla fall än så länge varje våning Där du ska räkna ut eh, kombinationen till Eller koden till eh, Och när du stöter på första kassaskåpet så säger den ju såklart Vad tror du snubben som skrev den här koden Vad han tänkte på Vad kan finnas runt omkring dig för att lösa det här ja. Och jag har provat allt Jag fattar inte är det någon annan som har spelat det här och lyckats med någon av dem? Får ni skitjärna berätta vad kombinationen är? Och vad är det jag ska tänka på? Det... Jag har provat med hur många soptunnor det finns runt omkring mig, med hur många tavlor det finns runt omkring mig. Antagligen så har jag skrivit in dem i fel ordning bara, men mm. ah! jag har provat många kombinationer, jag får inte ihop det. Däremot, skitkul spel. Jag tycker det här är också ett sånt här spel som man kan gå in och spela bara några minuter. Mm. Dock, här har du inte... Spa det sparar för varje våning. Eh, stänger man den, stänger man av spelet, då får mm. du börja om på den våningen. Okay. Däremot så, på vitat så kan du ju släcka skärmen eller bara, ja, pausa vitat i sig. Då kan du få fortsätta därifrån du var, om man säger. Så ah, att, ja. ja, du får spela det per eller våning för våning. Och Nej, skitroligt det, jag, har, jag har mött första bossen det, Jag tror det var Vad är det, vakt mest, Eller vad heter det då eh, Chefen för eh, och Securitas Jaja. Som sitter och åker runt på en liten golfbil Som du ska lösa ett pussel för att liksom Ha sönder hans golfbil Då kommer han inte mm. att bry sig om dig typ Men om du får game over Eller blir påkommen mm. Är det att göra om leven Eller göra om alltihop Gör om leven 11. Eller till och med göra om eh, det momentet om man säger. Ja, det är inte. Så eh, för att du har, har du gjort någonting, eller alltså, om du säger så här: Du börjar banan eller våningen, uh -huh. och så springer du och hoppar in i en luftrumma typ, och klättrar igenom den och hoppar ut. Och sen går du iväg en liten bit och blir påkommen Då kommer du att få börja där du hoppade ut Ur den här ventilationstrumman ah, ja. Så att Det finns spaningsfunktion Men det är liksom mm. I alla fall vad jag har förstått än så länge Bara under samma spel mom, eh, Spelomgång Om man säger mm. Så att du, du behöver inte börja om på hela Alltihopa Men från liksom senaste Lite större grej du gjorde Därifrån får du börja om men är våningarna stora då? För jag tänker 22 våningar, det är inte jättemycket Alltså det, de är inte jättestora Däremot så är det ändå lite klurigt Ska jag säga alltså okay. Du behöver ändå springa runt, kolla kolla in mönster Lösa pussel i, i form av du, du kommer att hitta saker Liksom för varje våning Jag har tagit mm. mig 6 eller sju våningar än så länge Det går ganska okay. fort Men det blir, alltså svårighetsgraden Känner jag Går ganska fort uppåt och, och tiden du behöver lägga på varje våning För att Jag tror det är våning två eller tre Så Då plötsligt får du liksom Då ringer din kompis upp där och säger så här, Shit du måste verkligen lösa problemet med Att, att, att, att folk kan se dig när du är ute och går Liksom ute på i, bland kontoren. Mm. Och man säger ja ah, okej okay. vad fan ska jag göra då, då För jag menar jag kan ju gömma mig bakom dörrar Och jag kan hoppa in i, i skåp Och sådana saker liksom så att, okay. Jag kan ju gömma mig ganska bra redan och då visar det sig att då, då, då tycker din kompis att du ska skaffa någonting som du kan ha i fickan Som du kan täcka ansiktet med Och då till slut så kommer man ju på att en tidning Så att du, du kan liksom gå, ställa dig still, ta upp tidningen, då är du safe okay. Så att det kommer liksom ögonblick där du verkligen måste Lösa, alltså där, där, du, där du faktiskt inte kan gömma dig fram eller smyga dig fram Utan du behöver liksom hjälpmedel för att ta dig fram mm. Och då för varje våning Så blir du av med de här grejerna okay. Så att du, du lär dig liksom Komma upp till nästa våning Leta reda på eller försöka ta, liksom ta dig fram så långt du kan Sen kommer du att stöta på ett hinder mm. Någon som till exempel Aldrig somnar vid sin dator Så du kommer inte kunna gå förbi Nej. Och då lär du liksom så här söka igenom resten av våningen för att Hitta tidningen Eller som jag har hittat, hitta en kartong Så du kan gömma dig under så du liksom så här, kan gå en liten bit och så stå still igen, gå en liten bit och stå still igen. Så att ja, Det, det tar sin lilla stund, det, det, jag har ändå lagt ner, kan, ja, jag har nog säkert spelat en timme eller två redan. Och mm. de första banorna går jättefort, för då behöver du ingen av den här hjälpmedlet alls. Utan då kan du verkligen smyga, då är det ju verkligen bara så här. Du ska gå förbi ena gubben, gå så tillräckligt långt ifrån honom typ, så kommer du att ta dig förbi. Så att det... det men svårighetsgraden ökar ganska så snabbt. Så just nu känns det som att det kommer att, bli, det kommer att ta lite tid nu att ta mig vidare. Ja, men då finns ju ändå Ett antal timmar att lägga ner på det för det är lätt så här 22 levbladigt som liksom har en kvart så är det färdigt men då det tar lite tid. Ja, ja visst gör det det, visst, gör det, det Och sen då som sagt så kan så kommer du kunna spela om det här igen för att hitta alla samla figurer och mm. öppna alla de här kassaskåpen då. Så att Nej, jag, ty jag tycker det är skitroligt Jag kommer att försöka spela klart det också Fortsätta upp till våning 22 i alla fall uh, om jag uh, Samlar figurerna vill jag hitta allihopa För att det är mm. achievements För varje våning Så varje karaktär du hittar Eller varje samla gubbe hittar Så får du en achievement Dock vad som är tråkigt är att det, det är bara koppar Alltså det är bara såna här låga achievements i hela spelet Så det är, typ, Men, det, det är typ det som finns, är Finns det här på Xbox? Det vet jag faktiskt inte Nej, men för jag tänkte ju, det är trofies på PlayStation. Ja, oh, men uh, uh, uh, uh. trofies då. Mm. Tack. Ja. Oh. Nej, uh, jag fick så... ju min platinum igår ja. Alltså, på vad då? Ja, Walking Dead. Spela igenom spelet får man ju platinum helt till. Ah, du tänker så. Listet. Ah. Nej. Nej, men det här är absolut ett spel som är värt att spela och har du ingenting att spela på ett Vita så pff, absolut ta ner det här. Lätt för men det. Är PlayStation Plus-spelen för just Vita tiden verkar ju ha varit riktigt, riktigt bra. Så ps 4 det är såhär, ja, varannan bra, varannan dålig, vissa blir man inte som Det som var tråkigt den här, det som var bra den här månaden det hade jag liksom redan. Ja, ja. Men PS Vita, det är ju så här bra indiespel, om man får säga det så. Mm, mm, mm. Som gör att ja, man inte kollar till det, men det ser ju sjukt bra ut. Som... Det här kan jag förra månaden och Ja, visst. visst. Ja, nej, det, jag är skitnöjd med de spelen som har kommit de senaste månaderna. Men mm. jag menar, det. En så, så har jag väl. Jag har väl i alla fall kört och rekommenderat minst ett av dem var, liksom de senaste två eller tre månaderna, tror jag. Mm. Så att. Mm. Ej, och det här, det, här är, det här är ännu mm. ett sånt spel där. Ta ner det. Har du möjlighet att spela det så ta ner det. För att ja. Level 22 är väl bara till vitat, va Det är bara till Vita Ja, och Downwell är... går ju till både PS4 och Vita Jo, och det kan jag rekommendera alla som har bara har PS4 Ta ner vita spelen också Även om de ser lite så här små ut Som vi har sagt tidigare Vita spelen är oftast de som är bästa Och det är de jag har roligast med mm, varje månad mm. också Så är det crossplay till PS4 Då tar jag ju ner dem och spelar dem För vita spelen är ju de som hittills har varit roliga mm. Nej, och Är det det är... du de har nördat? Nej, det... ja precis Det är det jag har nördat mm. den här veckan Då så ska vi hoppa in i Nyheter då mm. Och eh, första nyheten jag har är att eh, Dragon Quest Builders 2 har annonserats för Playstation 4 och Nintendo Switch. Men inget datum har sagts. Eh, Dragon Quest Builders det är ju som... Eh, eh, vad heter det? Minecraft. Mm. Fast i Dragon Quest Universumet. Jag vet inte, är det någonting som intresserar dig alls eller? Inte sådär eller? Det skulle jag inte säga. Alltså för mig är det, jag gillar Dragon Quest Universumet, inte Minecraft Universumet så jag, det är Dragon Quest, vad blir det, 11 som kommer, mm. det ser jag mycket fram emot men vad, vad läste jag på två dagar har de sålt 2,2 miljoner eller något sånt där exemplar av Dragon Quest 11 i bara Japan Oj! Mhm mm det, det låter ju som jävligt mycket i alla fall skulle jag vilja påstå Det är Dragon Quest och Monster Hunter är ju största serierna i Japan Aa. Så på två dagar över två miljoner exemplar Det är mycket <laughs> Shit, ja, bra jobbat Det ser mycket fram emot det Men det, är så här, det som är svårt det, här, det är att liksom, de ska göra en variant för DS tror jag det var en till PS4 och en till Switch eller hur det var. Ja. Och alla tre ska vara olika men handla om samma sak. Så de ser olika ut, de är utvecklade på olika sätt men ska ha samma storage Så man bara, hmm. okej. Okay. Hmm. Så man får väl lyssna nu ifrån Japan vilken variant som är den bästa att köra på den helt enkelt. Ja, ja men exakt, exakt. Nästa nyhet, Hearthstones nästa expansion eh, Knights of the Frozen Throne kommer att släppas den 10 augusti. Eh, Spelar du fortfarande Hot Nej, ingen av oss, va? Det är väldigt dåligt med det faktiskt. Sådär. Jag, jag tycker fortfarande att det är ett bra spel, men det, det är mm. ingenting som jag har varit in på att spela på väldigt, väldigt länge. Men det har ju blivit, det som är tråkigt med det, det tog vi nu upp för expansionen också. Det är ju pay to win. Ja, li har lite så, i all alla korten, så all det, all fall. I alla fall i början. Jag vet att jag funderade på om jag skulle försöka spela in, alltså spela ihop alla de här expansionerna och sånt där. Och då var det i alla fall helt tröstlöst, skulle jag vilja säga. Mm. Nu kan det ha med min skill att göra också, att jag kanske inte vann så ofta och kanske inte lyckades så jävla bra, men... ...det tar ju fan sjukt lång tid att försöka få ihop mm. de ingame-pengarna för att köpa allt sånt där. Alltså, jag mötte typ datorn och sen hoppar man ut online och då bara, de där korten har inte jag, Uff, så var jag borta, man bara... Okay. Ja, men det visste, det visst. Och det verkar ändå vara så, även på den låga nivån. Alltså, mm. du stöter på kort som du aldrig har sett. Redan från början. Nu finns det väl även... Nu finns det väl dock eh, så du kan välja, har jag för mig i alla fall om du vill spela standard eller liksom mixt så. Okej. Okay. Men ja, ja, nej det ingenting som... Nej, det var länge sedan jag spelade tyvärr. Nej, det är ju tyvärr. Men jag har tappat sin glöd. Det var så intressant när det kom. Jag är fortfarande ska man spela så här kortspielen ska du göra det liksom med kort i handen mm. spela Magic the Gathering och liknande. På riktigt inte i vi data för det, det lockar inte på samma sätt. Nästa nyhet. Pacific Rim Uprising utgivningsdatum har flyttats till 23 mars 2018. Det föregående datumet var 23 februari så det har flyttats en månad ungefär. Mm -hmm. Och du hade fortfarande inte sett dem antar jag? Nej. Nej. Nej. Do it. Ja. Kollade trailern. Jag gillade ju starkt första filmen. Nej, alltså det ser jag, är så oerhört överdrivna. Det är liksom, nu har de fått sina specialkrafter att möjligt verka som. Det som kan vara kul är att, vad heter han, John Bodega, han som är med i Star Wars senaste, den mörkhyade killen i Star Wars Force Awakens och de här. Mm, mm. Han spelar huvudrollen här, okay. så det, och han är ju bra skådespelare så det kan ju vara kul, men... Jag har lite svårt med robotar. Det jag gillade på den gamla det var att de var ganska standard max liksom. Mm, mm. Men nu är det liksom vissa har summarizevärd vissa har speciella kanoner på händerna som så här jackhammer och så allt möjligt. Så var så här, förut var det fyra olika robotar olika storlekar man gjorde typ samma nu är det så här åtta olika. Alla är helt olika. Oh shit, okej. Okay. Yeah. Så det var så här uh, okej, okay, vi får se hur överdrivet den här filmen. Det är det jag är rädd för. Mhm. Mm, mm. Uh, Atlus har meddelat tre nya Persona spin-offs inklusive två dansrutspel för PS24 och PS Vita samt ett uppföljare till Persona Q för Nintendo 3DS. Har du haft någon koll på Persona-spelen? Nej, men däremot så har jag velat kika på dem faktiskt mm. för då jag tycker det pratas så jävla mycket om dem liksom mm. hela tiden och på flera ställen. Så att det, ja, det är något jag skulle vilja prova, men det, det är just det där med tiden. Mm. Det, den finns inte till för tillfället, men, men det är någonting som är intressant. Jag är på exakt samma nivå. Hade det inte varit för att det tar så jäkla tid att spela igenom de här spelen, mm. då hade jag ju skaffat det på en gång. Ja. För det är liksom Persona-spelen är. Det är tung story och sånt där, och det ser jättebra ut. Ja. Och liksom Persona 4 som finns både på Vitan, finns på ps 4 och allt sånt där. Och jag har hört så äckligt bra. Ja. Men det är så här... Nu med The Witcher som jag försöker spela igenom... Ja, inte kommit någonstans på 20 timmar. <laughs> och jag har liksom... Jag gör allting. Alla sidouppdrag, Allting som jag bara stöter på. Jag har båda expansionerna efter. Jag liksom älskar Witcher och nu spelar de det igen för tredje gången. Mm. Och vi spelar igenom... Jag har inte tid med något annat RPG än Witcher. Nej. Så det finns inte. Så det är därför det blir så små spel och sånt. Mm. Mm. Och igår skulle jag spela... Ett liksom äh, Walking Dead-spel Det blev alla tre Och sen var klockan tolv på kvällen då har jag inte hunnit gjort Någonting annat liksom Nej visst Och, och aj, det är ju gärna det där med också När man sätter sig Precis som du sa nu Att jag har tänkt så flera gånger Att ah men vad fan Nu ska jag prova De här två ikväll Typ mm. Bara jag spelar Två timmar där Två timmar där Och sen får det fan vara nog mm. Och så startar man upp ena spelet så Bara Boom Bara ja Där var klockan äh, halv ett ja. Bå, äh. Och jag menar, det, det är klart det är klart jag, alltså man vill ju spela så mycket Man skulle ju vilja lägga så mycket tid på alla spelen ja, Men du och jag är ju lite i ett, i ett udda läge För jag, skulle, jag vill ju som sagt, det har jag sett flera gånger Jag vill ju gärna ha spelat tillräckligt mycket av minst ett spel varje vecka För att ha någonting att prata om Eller ha någonting mm. att berätta om för er som lyssnar Jo ja, precis, och så är det ju just för att vi poddar och sånt vi har ju så oerhört mycket spel Och sånt man ska spela Även om det är indiespel, det PS2-spel Gameboy-spel, det är liksom vad som helst äh, Tid finns inte Nej, och sen, liksom... samtidigt Vi får ju skylla oss själva med så att... Ja <laughs> Och liksom visst om man bara hade haft en spelpodd Och bara satsa på det men Eftersom vi snackar tv-serier, film och allting Det är ju också några timmar Så ja Nej, inga personer för oss helt enkelt EA Sports har meddelat Women, Women National Basketball Association och alla spelare i sina 12 lag kommer att göra sin videospeldebut på NBA Live 2018. Lagen kommer att vara tillgängliga från spelet WNBA Play Now meny vilket betyder att det kommer att vara tillgängliga endast för engångsavspelning offline eller online och inte mot någon NBA-lag, alltså inte några spelar karriärläge. Men kulen då att det taget kommer kvinnliga basket för men, första gången. Men... Okej. Okay. Ja, ja, det är ju det är skitkul, eller det är ju asbra. Men varför inte som ett startlag i spelet bara? Eller alltså, varför inte lägga in ett som ett riktigt lag? Absolut. Alltså Det här att NBA alltså manliga mot kvinnliga, att det inte funkar fine, det köper jag väl. Men att de inte har så ett karriärläge, kan jag välja att göra en ny karriärläge med en manlig spelare kan ju exakt samma med en kvinnlig spelare. Jo. Det är två olika ligor, det köper jag ju som i FIFA, man spelar bara Bundesliga eller man spelar, det ja. köper jag. Ja, men visst, det visst. är de samma rätt, alltså visst, det här är första gången, jag hoppas att de gör det i framtiden. Men att man fortfarande har valen, ska jag karriärläge, vill jag spela som kvinna, vill jag spela som man, det, det, det. Mm. Det borde i alla fall finnas, men ja. Nej, men det är kul att de startar någonstans i alla fall. Ja, ja visst, absolut. Det är absolut. väl vilka som har det ut. Nu är det FIFA har och det är... NHL har dem. Kommer inte ihåg. Inte, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte säga att så här på rak arm. för jag... Jag Det är någonting i bara ska att säga. Att om, om det har diskuterats eller om det har kommit, det minns jag inte. Men det är kul att påsket får nu. Då är det bara NFL som inte har dem. Ja, ja men exakt. Som jag vet i alla fall. Och sista nyheten är att vi har först, Första bilderna på Josh Brolin Som Cable och Sassy Betts Som domino från Deadpool 2 uh, Ja, du som är Vi ser din Deadpool mask där bakom Du är Deadpool-fantasten Vad tycker du om bilderna Och karaktärerna? Alltså, Cable ser ju helt fantastisk ut Tycker jag, jag tycker det Det, det där är ju verkligen Det där är så jag ser Cable Och då har jag bara Lite läst liten, honom i serietidningen ja. Jag tycker han såg lite mager ut, men det är, han har är ju blivit sjukt vältränad så jag förstår ju att han försvinner, men jag tycker han har blivit väldigt liten. Men han har ju fortfarande sin aura och sånt där. Han är både Cable och han är... Eh, hjälp. Avengers. Han är Ultron. Nej, ja. inte Ultron. Vad heter han? Ultron är väl roboten? Han är... Ja. Men... Lila. Ja, du tänker på... Eh... Åh, oh, gud! Ja, precis. Nu sitter folk och lyssnar på den sen och skriker. Uh, uh, Men... Inte Kratos. Uh, någonting... <laughs> Kratos! Käv. Uh, vad heter den? Uh, jag, jag försöker komma på någonting bra jag ska googla på också för att komma på det. Uh. Uh, Infinite War? Varför kan jag inte komma på det? Lila, Infinite Gantlet Ja, men du tänker på nu Nu, jag tänkte på, någon jag tänkte på en helt annan eh. Eh. Thanos Thanos, tack. Ja. Nästan creators, Thanos Jag trodde han du, du menade Hjälpredan och... i Age of Ultron eller vad det heter Jo, han är väl också lila, det. Nej, han är väl... Är han lila? Ah, Skit samma, du, du tänkte på Thanos ja. i alla fall. Jag tänkte Thanos. Ja. Han, han spelar ju både Thanos och eh, Cable. Mm, mm. Så det är liksom två olika, men liksom, han har tränat upp sig väldigt bra för rollerna, men jag tycker han såg lite mager ut. Spelar han både Thanos och Cable? Mm. Hur ska. Okej. Okay. Det... Fan vad jobbigt det blir Eller jävlar vad välbetald han måste bli då, då. Sen när... ja, det blir han Deadpool... Nej men jag tänker så här, när han ska Tror spela två roller i samma möta. film Tror du det kommer hända då? Nej det är klart att det inte kommer att hända Men det, det är ju inte omöjligt För det är ju samma universum Nej absolut inte Det är ju bara om nu, nu när Är det Jag kommer ihåg, Är det Sony som har Nej det är Fox som har Deadpool Eller vilka är det? Eh uh... Ja, i vilket fall det är inte Marvel som har Deadpool i alla fall Nej, nej Så det gäller ju bara att de gör samma som du gjorde med Spider-Man Att de förövar Deadpool till Marvel-universumet mm, mm. Då har vi det ju Ja, Ja, visst, visst Nej, alltså hur som? Jag tycker båda två ser ut att bli skitbra, verkligen och mm. jag, kan, jag kan köpa att han ser lite tanigare ut Just för att jag, läst, jag har läst en del av de tidiga Deadpool-serierna ja. där, där han liksom kommer med första gången och där var de ju biff som satan, båda mm. två Alltså Deadpool såg ut som en laggårdsvägg liksom Ja, han också okay. Ja, båda två var verkligen asbiff Det, det, och Då när de har gjort Deadpool så pass mycket mindre och alltså Tanigare mm. så att säga då, då är det nästan bara bra om de båda två är Ish mm. likadana skulle jag vilja säga Så att i mitt huvud så flyter det här skitfint ihop Alltså det kommer säkert se bra när man ser dem tillsammans mm, Men, mm. för jag har ju bara sett Cable i X-Men ja Och då är det liksom, ja man har ju Liksom, vad heter han, Colossus ja, Exakt stor Och nästa nivå, ja men det är Cable Och sen kommer de andra liksom ja, ja. Så han har ju alltid varit rätt tokstora snubben liksom. Men som sagt, de, jag tycker fortfarande Han är helt rätt skådespelare mm, Ja verkligen, och mm. den bilden de har släppt där mm. Ja jag, jag tycker att den är ruskigt bra Det ser riktigt, riktigt snyggt ut Jag mm. Om jag hade kunnat blivit mer tagg Så blev jag precis det Men ja. För det enda som var med mager var att innan han gick med så mycket vikt mm. Då hade han verkligen att Jag alltid har sett kabel. Ja. Nu försvinner det lite som han har blivit så mager Men som sagt, det var den ena bilden Då blinkade han och jag bara lite så här. Och sen drog de ut i nästa bild och man fick se hela kroppen Och jag bara, men det, där, det där ser jävligt bra ut Ja visst, verkligen ja, nej Det blir magiskt, magiskt Det är bara vad jag vill säga eh. Hon då? Jag har ingen koll på hennes karaktär Vi heter hon? Domino? Domino Alltså jag har inte jättebra koll heller Hon har varit med i ett par av tidningarna jag har läst och, eh, Hon verkar väl vara Alltså jag, jag kan inte säga allt för mycket om henne Mer än att hon är, hon är en, Alltså är hon den kvinnliga varianten Av Deadpool fast inte galen Alltså hon är en okay. mercenary Såvitt jag kan förstå i alla fall Eh Verkar väl kanske ha, i vissa serier så anspelar de ju lite på att hon har en liten grej, att de har en liten grej, de två oh, ja. eh, Men eh, Jag tror att det är fasiken varenda kvinna som är med i Deadpool-serierna överhuvudtaget Finns det ju någon Variant ja. där, de, där de har en liten grej, om man säger så att, Ja precis Men eh, jag tycker också, jag tycker hon, hon, det ser ju riktigt bra ut, alltså det, det kan funka, det är inte alls mm. Som Domino ser ut i serierna jag har läst Okay. Där, är ju hon, där är ju hon Kritvit Alltså verkligen Målad vit Hela hon Med mm. ett svart öga Nu har de, verkar de ha vänt lite grann på det Däremot så har hon Spikrakt kort svart hår mm. Också Det är ju inte på den här bilden Det här är ju väldigt fluffigt Däremot så Mig spelar det fan ingen roll Tycker jag Nej. Det, det ser det, det ser ut som att hon kan ha den blicken Eller den, den Det ögat liksom Eller den Mm. Ja, jag tror att det kan bli bra hur som faktiskt För karaktärerna i Deadpool Enligt mig är mycket mer En känsla Eller mycket mer en En attityd Från deras sida mm. Mer än hur de ser ut men Deadpool har ju aldrig... Det är ju först med filmen som verkligen slagit igenom Deadpool. Ja, ja. Så att de gör sin egen take på det... Just Deadpool tror inte det gör så mycket. För det är inte så många som har koll på Deadpool på det sättet. Exakt, exakt. Så så länge de liksom får karaktärerna att bete sig som de ska göra. Som de, verk, som de har gjort hittills med Deadpool allt. Ja, då tror jag att de får med sig huvudfansen också och de nya liksom. Ja, det tror jag verkligen. För jag menar, det, det är som du säger. Jättemånga har ju ingen aning om vem man är ens först de ser filmen. Och jag menar, ja, då är visst. ju det... Deras universum mm. Så att, ja, Det där kan bli bra det är, Jag är astag på båda Absolut härligt oh, Det ska bli väldigt kul Att få se nästa film Och se om de kan hålla samma nivå som de gjorde på första mm, mm. Med lite större budget Eftersom de var ju tvungna att lämna alla vapen I första filmen. <laughs> <Jag hoppas att laughs> vi får ja. lite mer vapen den här gången ja. Får ja, Vi se vilka X-Men de har råd med till nästa film eller får vi hela xavier skola, eller får vi bara två? <laughs> <laughs> eh, det var nyheterna, så vi hoppar väl rakt in i ämnen då? Ja. Och jag tänkte att vi börjar väl med din, va? Okej. Okay. Kör på, va? Eh, alltså, det här är mer en, liksom, mer en fundering från min sida, mer än liksom ett påstående av något slag. Det är. Okay. Efter att du och jag har börjat med det här Alltså med poddandet och hela den biten Så har ja. jag förstått mycket mycket mer Att spel idag Eller ju nyare spel du ska ha mm. Ju mer dig digitalt Är ju allting mm, Absolut eh, Allt jag har Jag har inte ja, jag, har, har jag, jag har ett spel har jag fan Till PS4 att, Som jag har fysisk kopia på mm. Jag har lånat ett En fysisk kopia av dig dessutom Två, ja. två ser jag nu när jag tittar upp på dem. Eh, men det är också allt. Mm. Jag har säkert, som... jag vet inte nu, nu jag skjuter från höften, men vi säger att jag har 20 spel ja. till PS4. Som... Det är som ni som alla som tittar på på live nu, direkt över min axel ser man min PS4-samling. Ja Om man hör mig prata om ps 4 nästan hela tiden, Alltså betyder att allt mitt är digitalt och det är det. Ja. Så det tror jag aldrig. Kollar man på live ser man mina PS1-spel. Man ser mina PS2-spel. Mm. Alltså, de är mera, bra mycket mer än på min PS4. För allt har blivit digitalt. Ja, och det samma sak speciellt för mig med Switchen. Mm. Så eftersom Switchen tar jag med överallt. Jag vill inte hålla på och byta kart och sånt. Så där har allt blivit digitalt. Jag har två spel och det är Mario Kart och det är Zelda. Mm. Och där är liksom, oh vilken ska jag ta med mig, jag har nästan lust att sälja de två och ta ner båda så att jag kan ladda ner dem och ha dem på hårdisken. Mm, mm. För jag, just med den där bärbara, jag vill inte hålla på med alltså skivor där. Samlarvärdet, det är ju det jag vill ha allting för och sådär. Mm, mm. Som nu, jag håller på att tradar med P2-spel och sånt, då vill man ju ha fysiska, Bara, här du får den av mig så tar jag det av dig liksom. Ja. Men nu har allt blivit så vanligt att jag kan inte låna ut eller jag kan ingenting, för allt ligger på hårddisken. Exakt. och det är så lätt. Det är så lätt. Ja. Det är ju det där vi kommer tillbaka till, då. då. Kommer alltså, för dit jag vill. Jag har kikat upp lite siffror. Och mm. Det här är tyvärr från 2015. Det det, det senaste jag har kunnat hitta mm. inne på dataspelsbranschens hemsida. Så jag gick det att klicka sig fram lite, grann. Där, om jag förstår deras upplägg och allting sånt rätt så 2015 så var alltså i stort sett en, en tredjedel i stort sett var vad du köpte, alltså fysiskt resten okay. gick på digitalt mm. det var 2015 mm. när tror vi att det bara är digitalt eller kommer det någonsin att bli digitalt det är liksom, det är den för om det redan då var så pass mycket, eller så pass lite tycker jag, för jag tycker det låter mm. lite eh, som var fysiskt. När tror du att det försvinner helt? Eller kommer det någonsin att försvinna helt? Det kommer det väl säkert. Men det är det problemet med bara digitalt. Det är att Visst, det gör ingenting för dem, men det är att ofta för oss som, köp, som konsumenter vi köper spel och sen glömmer man bort dem. Ja. Och så tar man aldrig upp dem igen. Och det är sådana här som DLC och sånt där. Mm. Kommer inte du ihåg att du har spelet, då kommer du inte köpa Game du kommer inte köpa DLC. Ah, och så där. exakt, exakt. Och det som är det som de är så oerhört dåliga på fortfarande tycker jag, det är marknadsföra liksom, spel mm. digitalt. Mm. Mm. Har liksom går du in på butiker eller någonting eller du ser liksom skivorna, mm. och sånt på nätet överallt. Det de visar upp, den fysiska gåvan och det är där man får bra reklam. Mm. Den digitala liksom butikerna, de är inte bra än. Nej. Inte tillräckligt bra för att man ska köpa allting digitalt. Oftast är det svårt att hitta alla spel. Mm. Oftast blir det bara grötigt. Det är som gå in på, jag går inte in på Steam längre. Nej. För vet inte jag exakt vad det är för spel. Det är ingen idé att gå där. För det är för mycket digitalt och bara skit. Liksom. Ja, visst. Ja, visst. Och det är, det är inte för bra mycket att, uppdatera att ta i. Liksom. Och sånt. Ja. Så det kommer så att kunna bli digitalt. Men inte förrän de har lärt sig hur de ska marknadsföra. Hur de ska göra liksom kategorera allting och mm, sånt där mm. Men ett vidare problem då om vi säger så här, då, för jag har, jag har funderat på det här en del ändå den här veckan att mm. om du tar Playstation Store där jag är medlem eller där jag är ändå där jag har alla mina spel mm. och den här nyligen prishöjningen som kom mm. Nu säger inte jag att det var jättefarligt, jag, jag förstår ju självklart att de måste ha mera pengar om de ska fortsätta ge oss spel Mm. Det, det, det köper jag helt och hållet Men om du tar det här nu att Alla spelarna vi faktiskt har köpt sen också då mm. Vad händer liksom När vi inte vill När vi inte liksom vill vara uppkopplade längre Det är ju det som är grejen Att lägga sig Lägger de ner sina servar det, det är som sagt, som man pratar om Spel du tankar ner mm. Det är ingenting du äger, det är Exakt. Något du lånar Exakt det är därför jag, jag föredrar som sagt, jag samlar på PS2 för att jag vill behålla liksom, jag vill ha som ett museum jag vill behålla allt i bra skick och, mm, mm, så att det inte förtörs med tiden men det är också, jag äger grejerna, de här, jag behöver ingen internetuppkoppling för att sitta och spela mina PS2-spel visst, vissa är ju är online bara och de kommer jag aldrig kunna spela, men de spel som jag har på PS4, om några kommer jag kanske inte kunna använda dem Nej. Det är för att jag har dem på tid. Ja, för det för det, det är det alltså, jag så säger så. inte att det här kommer hända Men det ändå var ändå en tanke som slog mig För jag mm. menar, se sen när Playstation känner för att höja priset igen mm. Och då kanske inte med några hundra spänn Utom Nej. Alltså, jag, jag, jag sitter ju bara och skjuter i mörkret såklart Men säg ett så här Skulle du fortsätta om de gick upp till tusenlappen? Det, på ett villkor i sådana fall. Men det är ju att de gör PlayStation Plus-spelen. Att då bara toppspel. Vi får ja. de senaste spelen. Du får det spelet senaste ett, en varje månad. Liksom, mm. eller mm. Men liksom. Det kommer inte hända. Nej, det, det är det klart att det kommer att, få få att hända. Gamla spel och sånt. Det är klart att det kommer Men. att hända så. Men och samtidigt då, om man egentligen tänker så. ser ju inte en tusenlapp svindyrt. Nej, om du tänker på vad du får. Även om vi tar bort. Ditt, eller det här att det inte är AAA-titlar allting du får Nej. för att Även om det är lite äldre spel Så är det ju fortfarande 200-300 spänn spelet mm. Vi pratar ändå Och tar du då en tusing Om året Så att jag Jag, det, jag ser att det, det, det enda jag satt och funderade på var att det kan ju dra iväg Rätt långt i pris Innan Precis. det egentligen Blir orimligt jag men kommer nog att hoppa av ganska ganska så. där någonstans skulle jag vilja påstå. I Alla fall som det känns just för tillfället. Men, men det är ju det som man inte kommer göra, för de kommer göra det snyggt, som visar ah, nu. De höjde med en hundring, man bara, det var inte så mycket. Nej. Om ett år de höjer med en hundring ah, men det är bara en hundring. Man tänker inte på var det började. Nej, nej, exakt Eftersom exakt. de höjer ju successivt. Så jag kommer ju följa med tills. Jag inte kommer kunna köpa något spel och så ser <laughs> det med gamla spel. Men det är liksom. Nej, det var Nej. bara en tanke, för, för, jag menade, för, mm. för det, var, det var det som slog mig att skulle de lägga ner nu, mm. servrar eller vad som helst, jag antar, där har jag inte tänkt igenom den biten så långt, men jag antar att de jag redan har nedladdade på min hårddisk mm. kommer jag kunna fortsätta spela. Eller? Ja, precis. Du kommer ju inte kunna gå ut på nätet någonsin, Nej. men absolut, du kommer kunna troligtvis ja. spela så länge du har dem. Jag har ju inte plats vi... för alla mina spel på hårdisken Det kan jag ju säga direkt Nej precis. Men det är så om vi, om vi tar Nintendo Switch ja. För jag har ju som sagt Switchen mm, mm. Och jag har tankar ner spel Jag kommer aldrig använda deras internetfunktion Nej. För de kommer ta bra mycket betalt för den Du kan inte sitta och ha som Playstation kan du sitta och snacka över nätet mm, mm. På Switchen måste du ta ner det på telefonen Via en separat app du måste betala, skaffa appen, Aha. du måste betala mycket pengar för att... Och du får inte säga speciella... Du, det är de har så gratis spel det spelar så här... Om jag inte minst mig helt, så här åtta-bits-grejer och sånt. Nintendo-internet okay. har aldrig varit bra. Uh, deras app är tydligen skräp vad jag har hört. <laughs> för det är liksom... Det, du måste ta ner appen för att kunna koppla upp på den till andra så här för att spela Switch. Tar du bara ner appen att du klickar bort och går in på äh, kolonnen till på nätet, då mm. kopplas du ifrån samtalet och måste kopplas upp igen. Jaha. De, sa, de har sagt att vi ska använda den här appen mm. för att det ska vara lättare för folk, att man inte ska behöva koppla upp och allting och det ska inte vara massor massa med sladdar och mikrofoner och sånt. Sen visade det sig att vår Splatoon 2 kom ut. Då var du tvungen att ha en separat så här, en som går in i Switch och en till telefon. Det var någon adapter du var tvungen att ha helt plötsligt. Alltså, det är lite lättare. De har ljugit redan där. Oh. Deras internetkopplingar eller har aldrig varit bra. Deras inter interface har aldrig varit bra. Nej, Spelen, nej. PlayStation och sånt, Xbox, om det verkar, får vi ju någon så här om ja, en två-tre gamla spel. Mm. Så om det verkar på Switchen så kommer vi få liksom åtta bitar och sånt. Det är jättegamla spel. Visst, man kommer vilja ha dem. Men det är så här. Svårt, heter det deras retro, jag kommer inte ihåg vad den heter Virtual Console heter ja, det ja. då kan jag köpa spelen för 50 spänn ja. det är inte så här, var skulle gränserna, för, för mig finns det inte en chans att det är värt Nintendos nätverk för att betala när jag har Xbox och Playstation, och även om jag bara hade haft en av dem, för värdet jag vet att jag får bra grejer av Playstation för de har visat att jag kan lita på dem ja. det har Nintendo aldrig gjort och ändå ska de bara men vi tar betalt, nej först måste ni få mitt förtroende innan vi kan börja be mig om pengar och det har ni inte gjort mm -hmm. så det är lite det jag tycker att nej och skulle Nintendo börja höja priserna, och priserna deras nätverk är inte tillräckligt bra och, men som jag sa nätverk det är liksom deras nätverk så men jag tar ju fortfarande nedspelet i Switch för att jag vill inte hålla på. Där har de fått mig på att jag vill inte hålla på att byta få dra skivor hela tiden. Så där har jag alltid talat för att det ska vara lättare att ta med mig. Ja, ja. Men det är som sagt, som du sa också, det är på lånad tid helt mm. och hållet. Jo, men absolut, absolut. Det är det också som får mig att tro att de fysiska kopierna kommer, kommer inte att försvinna förrän man löser det på något vis. Mm. För Jag vet inte exakt nu, men. Play Playstation, kan du koppla upp vilken hårdisk som helst på den? Det kan men du jag inte. Jag tror va? de har löst det. Alltså att du kan ha en extern hårdisk. Ja, men jag, jag. tänker, är det, är det samma som det var tidigare? Att du måste ha, så var det i alla fall på Xbox, kommer jag ihåg. Att du måste ha en specifik hårdisk från dem. Nej, de hade på. PS3 kunde du köpa externa mm, Men då var mm, du tvungen att konvertera det är, Men det är massvis av konvertering Du kommer inte kunna använda det på datan och PS4 och sånt. där. Nej, nej. Men jag mig att du kan använda vilken som helst Men att du måste konvertera om den till just Playstation, men det gör du via deras konsol och sånt. Ja, ja. ja, för, så det, för då då, då kommer det ju kunna, då kommer det ändå Gå att kunna ladda ner alla spelen Och ändå ha dem ligga så Om mm. det skulle krascha någon gång liksom. Men det är ju Precis. ingenting jag, jag tycker det här är skitsmidigt så länge det inte, de inte Drar iväg i pris För då kommer jag tyvärr behöva backa Tror mm. jag, till slut Jag menar ju inte nästa år eller så Utan jag menar mm. bara att Risken, vi, vi lägger ju ändå en hel del Hos dem nu I deras mm. händer liksom Så här, ah, Okej, okay, ja, jag släpper att jag går och köper allting Och får behålla det själv och äga det liksom Och faktiskt ha i handen Till att här Lös det mm. åt oss liksom Jo. Nej men tyvärr blir det ju så Men det är som jag, jag skulle ju lätt Så fort PS4-spel Om de börjar bli billiga, hittar, går ut och köper så här re, grejer Även om jag har samma spel på hårddisken Så köper jag ju gärna upp dem om de är billiga mm. Just för att kunna ha, som du säger Om det kraschar något, för det är som bara nu Får man en blackout-nätverket I lägenheten dör under en vecka Ja, jag har ingenting att spela Nej, <laughs> liksom. exakt Då exakt. måste man ju fortfarande ha Gamla liksom skivorna Sen är det sådana här spel som måste vara uppkopplade Där är kört ja. De kommer du inte kunna Så fort eftersom allra servrar Kostar pengar ja. Köper du de spelen Du kommer kunna ha 3-4 år nöje Efter det stryper de och du, har, du kommer inte kunna använda dem igen Nej nej. nej det, men som sagt det, jag, t, jag tror faktiskt att De fysiska normala kopiorna Kommer att försvinna Vill jag påstå för sen har du ju dessutom alla de här samlargrejerna För de tror jag inte kommer att försvinna De här alltså spe special edition Eller eh, samlare exemplar, Alltså det här när du får en Lite mm. schysst kartong till Du kanske får någon lite cool Jag vet att du har flera stycken sådana här Alltså där du har, mm. du får någon hjälm som hör till Eller liksom du får Du får någonting som du faktiskt kan samla på De mm. tror jag absolut kommer att finnas kvar Till i stort sett alla spelen Däremot så vill jag vill ju tro att vi är på väg till, ett sån, till en sån verklighet där Alla normala Alltså de här, där det bara är spelet i en Där mm. det bara är skivan I ett fodral Kommer att försvinna Men precis som du sa det här med Collectors Edition För det har ju börjat hända redan nu ja. Och jag avskyr det, jag hatar När du de gör det Du får alla samarbete och allting Du får ett skitsnutt fodral och allting Det är ingen skiva i utan det är bara en kod What? Mm. Så du, får, du får köper collector Edition och allt, men det är ingen skiva i fodralet utan det är bara en kod så att du kan tanka ner spelet. Skämtar du med mig? Så, så det, är, det, har, det är jättevanligt nu för tiden att skivorna har ju börjat försvinna där också, i, även i collector Edition och det tycker jag det tycker inte jag om alls. Jag vill ha köpa en Collectors Edition då har jag köpt det för det snygga fodralet och jag vill ha skivan där i. Inte något jävla nedladdningsbart. Det låter ju helt galet, för jag menar vad fan Jag är mm. exakt, precis som du säger, jag vill inte ladda Jag vill inte, alltså de är ju inte billiga Nej, så liksom du, du får spelet absolut, men det är ju Nedladdningsbart, så du måste ha plats på hårdisken Men vad fan, då, då, då lånar du det ju i alla fall bara Eller mm. alltså, du lär ju ha plats på hårdisken då För att alltid kunna ha det kvar Precis, så liksom du betalar för det Hela statuetten och allt det där och oh. Sen är det liksom nedladdningsbart och Jag tycker, jag tycker Att kostnaden på skiva och det som du laddar ner, det ska inte vara samma pris För det kostar dem inte lika mycket Att ha det på hårdisken Nej. Alltså digitalt så det, Jag kan acceptera om de börjar köra digitalt Men då skulle det ju bli billigare också Eftersom ni behöver inte printa en skiva och sånt Nu är det ingen skillnad Och får man då, man skaffar en edition Där liksom man tänkt att spelet, och så får man vara en kod mm, mm. Jag tycker man känner sig lurad Men vad fan, för jag köper om det Så att du får både och Alltså att du får mm, skivan absolut. i fodralet Plastad, färdig och på sidan om en kod Att ladda ner precis. och spela spelet Den köper jag Men jag mm. fattar inte att de vågar Eller alltså att man inte ger ut en fysisk kopia alls Nej. Det är ju bara konstigt ja. Nej och det är precis som du säger att Det borde alla skivor ha ja. Att har du köpt spelet Liksom fysiskt Då borde du kunna även få en kod Så att du kan tanka ner den för Playstation står ja. Visst det skulle säkert alltså, alltså att du får en kod som kan användas en gång För Försäljer du då skivan sen Ja men då har, du en, då har du ändå betalat för dem Och du kan tanka ner den och sen säljer du vidare Det är fine ja, visst. Men det är liksom Jag tycker det är bara som DVD-filmer nu Köper du en DVD-film nu för tiden Du får skivan men du får också en kod Så du kan ta ner den på data, ja. på mobilen Allting liksom ja. Och det tycker jag även tv spelen borde göra just Bara som förtroende liksom här. Du har köpt det här får du värdet ja. För att samlar det speciellt. Ja, men har exakt. På det, fysiska och sånt. det är just därför jag menar: Om det är en samlar-edition alltså samlar edition du köper, mm. eller Collectors Edition, varför skulle du då inte få ett plastat exemplar? Alltså, jag menar för Nej. Nu, nu när vi har gett oss in, både du och jag, har gett oss in i samlarvärlden, eller i, mm. i, i den biten med. Jag menar, det, det är ju det som kostar pengar idag. Ja, absolut. I, i jag menar Game Boy-spel plastade och färdiga. I stort i, skitsvårt att hitta. Ja, men jag menar de, de kostar alltså i min vildaste fantasi så kommer jag aldrig köpa ett sånt spel om vi säger så. Nej. Så mycket kostar det. Jag menar varför ja, skulle du då inte kunna ge någon Det är ju inte jag fattar ju att så mycket eller det värdet kommer ju inte PlayStation 4-spel ha nu när du får dem. Nej. Men de som köper collector's edition vet ju om att jag köper det här för att samla. Varför skulle du då inte få ett plastat exemplar? Nej, precis. Och jag skulle ju lätt... Of, nu är det oftast det är så mycket snabbare. Men jag skulle ju gärna vilja ha... Att om jag köper beställer en skiva, det är att jag vill ha den så snabbt som möjligt. Ja. ja. Att, ä, ä, och be, om jag beställer skivan och liksom betalat den. Även om jag liksom sitter och väntar så fort spelet släpps på Playstation. Då har jag kånen på min hotmail liksom på ja. min e-mailadress mm, mm. för det är ju det det är oftast därför jag köper digitalt mm. för att jag vill inte sitta för då vet jag att jag måste vänta en arbetsdag för att, eller så här det kommer komma mitt på dagen då jobbar jag jag kanske vill ha den direkt på kvällen när det släpps på natten så att det är färdigt nedladdat och grejer. Ja ja visst ja, visst. Liksom, för jag skulle jättegärna vilja ha alla mina spel på ps 4 liksom för spelen har aldrig varit så bra som de är idag. Nej nej. Spelen är så väl utvecklade och snygga alltid. ingen inga spel är så bra i stora hela som de är nu. PS2-spelen, jag älskar dem. Men liksom en liksom 90% av dem är ju skit jämfört med det vi har idag. Liksom. Ja, jo, det är, så är det ju. Absolut, så absolut. Jag skulle lätt vilja ha en stor samling men nu är det så att jag måste sitta och vänta och se som jag hade problemet med uh, Titanfall 2. Ja. Jag skaffade Collective Edition och jag fick inte höra någonting på tre månader. Så jag var ju tvungen. Jag bara, ja, men har det skickat Nej. Fick jag inte höra någonting. För de hade fuckat upp liksom Collect Edition i Sverige. Ja. Så jag var, fick ju köpa ner det på uh, liksom PS4 ännu en gång. Men jag ville ju fortfarande Collected Edition. Hade jag inte kunnat fått koden direkt då, för då hade de fått mig liksom tack. Och då hade jag ju suttit och spelat hur mycket som helst ändå. Liksom. Men för då, då blir jag inte sur på att de fuckar upp min beställning som nu jag gjorde det tre månader. Det är, det är ju faktiskt liksom. löjligt. Det är ju löjligt lång tid skulle jag vilja påstå. Och, och jag fick ingen mail om det eller ingenting. Liksom, jag satt där och så jag, jag gav ju upp. Här plötsligt så fick jag bara från Ica bara, men du har ett paket att hämta? Jag har inget paket att hämta, jag har inte beställt något. Kommer dit, stort jävla ac paket. Jag bara, hur fan ska jag bära hämta? Tungt så åt helvetet för jag hade handat mat och jag tänkte det var lite paket. Och så var det helt plötsligt där, jag bara... Fan, tre månader sedan har jag. Tack. Ja, det, I och för sig är det alltid kul att få paket. Det, så är det. Ja, ju. Men, men man vill ju gärna veta vad det är ungefär i alla fall. Ja, Nej, så som sagt, absolut, det får vara digitalt. Men ge mig båda som liksom, DVD ge mig båda valen för då, då är det perfekt. Ja. Men jag tror också att det kommer bara bli digitalt. Men jag tror vi är bra långt bit därifrån. Speciellt eftersom just som det är nu. Samlar liksom kulturen just nu är ju enormt. Stor. Ja visst, jo, Gamla, är det, så. Nya spel, allting. det är så. Det är därför jag tror att de vanliga spelen kommer att försvinna mm. fysiskt. Men de här samlar grejerna kommer. Då, de är dyra idag. Det är kanske inte jättemånga som vill ha dem, men de kommer att bli dyrare. Alltså, för jag menar, sig 20 år framåt. Ja. 10 år framåt för den delen. Kommer ju säkert PS4-spel vara attraktivt Så det är också för vissa människor jo, men det är ju som nu jag ser, ju, jag ser ju På Instagram och sånt Folk har ju gigantiska samlingar ja, För de är ja. samlade av allting ja, exakt, exakt. Så det är därför jag tycker att jag fysiska går nog Jäkligt bra fortfarande ja. Men det är ju så samlarna Och så, så länge samlarna finns kvar och håller på så som ni gör Och det är inte bara retro äh. Så länge kommer det fortsätta Börja den här som det är i snurkulturen Med samladet som vi är med i Börjar det trappa ner, ja, men då kommer vi se att det kommer bli ännu mer digitalt Och sen kommer ju det försvinna helt mm. Och då kommer det bara, samlade kommer finnas, men bara retro Ja, exakt, exakt Men det är nog ett antal år kvar tills dess, tror jag Ja Ska vi ta min? Eh, ämne? Nej Eller har du någonting mer? Nej, jag eh, nej. måste avvika i typ 20 sekunder Ja Kommer alldeles strax tillbaka Ja, gör det. Ja, nu är det med folk då. Youtube och Twitch och allting. Man bara förstör för oss. Ja, vad ska jag säga? Jag håller på att spela Petapon. Nu kan ni lyssna i nästa avsnitt. Det heter remaster den här lite upphiffade på PS4. -an. Inte kommit så jättelångt från Downwell. var så oerhört roligt att det var det som tog upp mest av min tid, men det är bra, det är bra, men som sagt, det är första PS-spelet PS så det är såhär, de som var efter var ju bra mycket bättre, jag hade hellre sett att de gjorde remaster på alla tre, eller alla, och kanske på bara tre, tvåan, trean, trean är nog det som är bäst, så det, remaster på den hade nog varit ännu bättre. Så, då är jag tillbaka. Ja, ska vi nu hoppa in på mitt ämne. Ah, tur att jag inte kör med... Vi kör på PS4. För den här gången lämnade jag kvar hörlurarna kvar här inne. Jag var tvungen att flera på toaletten. Nu så, uh, nu kan vi köra ditt ämne. Ja, och mitt är Moderna Fusk. För jag vet inte om du har hört den här. För några veckor sedan, var det en vecka eller två veckor sedan, så var det första som blev bänad från... Ett spel, det var från heter det, Player Unknown Battleground. Ja. Eh, för stream sniping. <laughs> ja. Där då han hade då suttit och kolla på en stream liksom, suttit och jagat eh, efter server där en viss streamer satt och spelade. Mm -hmm. Så att han kunde komma in och sitta och kolla på streamen och veta exakt vad snubben var så han kunde springa och döda honom hela tiden. Ja. Och det är lite sådana det fusket, hade du ens hört talas om stream sniping tidigare? Ja, det hade jag. Men jag trodde verkligen inte att... Alltså, jag vet ju vad det är och jag har hört talas om det. Eh, jag, har hört, eller jag har hört poddar prata om det. Jag har också sett på sett på streamers som har pratat om det. Eh, okay. Men jag trodde verkligen inte att det var en grej för att... Bara så som du och jag till exempel håller på nu mm. så vet ju jag att streamen ligger ju en stund efter. Mm. Men det är som... Det är ju bara tio sekunder. Man kan ju fortfarande... Man får ju reda på vars de är. Ah, oh, visst, visst, du får ju en rätt bra koll så. Absolut. Mm. Det, det, det köper jag. Men... Ja, nej. Ja, jag har fan inte simultan förmågan att lyckas med det. Mm. Så därför har jag nog inte lagt någon större energi på att undersöka det eller tänka på det heller för den delen Nej. liksom. Och jag och min kollega satt idag och pratade om det här att mm. hur är det då liksom för se sånt spelar man på stora LAN och sånt och sitter man ju bredvid varandra ja. Men hur är det om man vissa tävlingar är ju över nätet? De ja. säger att man inte kan sitta och fuska då. Han snack, pratade om och det jag hoppas det är så att det är HLTV, eller vilka det är nu som sånt, ja. de har fördröjning, mm. ännu längre fördröjning på sina ja. streams. Ja. Mellan en till två runder. Ja. Och jävla så, så att du inte ska Ja, precis, så att du inte ska kunna fuska på det mm. viset. Mm. Och jag hoppas så att men det är så här, jag ville diskutera de här olika fusken går att skydda sig helt och hållet från, eftersom streams och sånt är så pass stort nu. Alltså, men... Den här killen måste ju på något vis streamen i sig måste ju ändå ha haft en ganska liten förskjutning. Alltså mm, för att det skulle vill. vara för att det skulle vara aktuellt. Jag tänker ändå så här, som du som du sa ni visst 5 10 sekunder då kan du ju ändå mm. få en hint om vart snubben är någonstans hela tiden. Mm. Du vet ändå på vilken del av kartan han är. Han, du vet ändå vilket, alltså vilket hus han är i till exempel. Ja, eller, eller så. Så att, Visst, det köper jag väl. Absolut. Jag har ju, har ju hört till exempel att för just det här med fördröjning har de ju även på annat, inte bara spel. Du, fusk, okay. du fuskar ju för sig inte på typ Oscarsgalan. Nej. Men däremot så har jag hört någonstans att de har även fördröjning därmed för att kunna okay. klippa, alltså. Ah, om man helvade, säger någonting misstog. dumt, eller om man gör någonting korkat, eller om det verkligen blir fel, fel, fel. Mm. Så har de lite. de har ett litet window där att kunna klippa bort det, eller avbryta för den delen, innan det dyker ah. upp. Dyker upp liksom i alla hem i hela Sverige, liksom. Eller ja, <laughs> fler än så dessutom. Så att. Fördröjning är väl ett bra alternativ och är det så som du som du hade hört där också att de har två runders fördröjning mm. innan de sänder ut det ja vad fan, då har du ju ingen hjälp överhuvudtaget utav det. Nej för det är ju det som jag känner är viktigt, speciellt nu när det är så viktigt med coacher och sånt där mm, mm. för coacher sitter ju på en egen data och håller på ja. han, liksom, han kan ju säga exakt hur det går till Fast, äh, men om det är fördröjning då är det ju mycket mer taktik tycker jag att Ja. Som i fotboll, att du vet ju inte hur deras liksom plan är. Men har du fördröjning, då gör du ingenting att du sitter och kollar på streamen. För då kan du ju, då, då är det coachens, han kan ju fokusera på så här är hur de spelar så ja, upp i till det Men så länge det inte är direkt livesändning, då är det ju okej okay, liksom. ja, då ja. måste det ju vara, som sagt, en fördröjning. Men det är så när vi spelade på Titanfall. Mm. Det, det var ju tio sekunder. Ja. Vem, så, det var ju liksom, vem som helst ska ju hoppa in på mig och bara sitta och streama och spela och bara sitta och tog Försöker och, du skylla vårat dåligt Titanfall-spelande på ja. att, på, på det att, att vi... Det är helt klart fusk. <laughs> Men hur ska vi göra där? Är det så att de ska införa liksom Twitch och sånt att det hela tiden ska vara en till två eller att det är allt kopplar upp sig till en stream kopplar upp sig till en server som gör automatisk fördröjning för att skydda det här. Men då pajar man liksom pratet mellan streamers och sånt också tycker jag. Ja men vad fan, alltså på riktigt. Så länge, i, i mitt tycke, så just om du ska säga då bara online-spelande. Mm. Hur som så måste det ju bli lite fördröjning. Mm. Jag menar, de flesta spelen idag är ändå så pass snabba Anser jag, alltså jag skulle inte klara av det här Även om jag hade en stream På höger högerskärmen ja. Spelade på vänster skärmen, Så snabbt som jag anser att Vissa spel går idag så skulle inte jag hinna Blicka mm. över på den andra skärmen för att se vart snubben är Någonstans Förrän mm. den snubben själv hade ploppat upp och skjutit mig ja. Så att Jag vet, och jag menar, det är klart jag, det, det är klart andra människor är snabbare Bättre på det här än vad jag är mm. Det fattar jag med inte för att jag har provat, men jag menar bara att jag har svårt att liksom hålla koll på två skärmar annars ändå. Så alltså, att, det här är ju lite så här. När jag hörde det, jag, jag hade inte ens hört talas om det. stream sniping, jag bara... Jaha, finns det? <laughs> men jämför man det med wallhack, speedhack och ja. sånt, det är ju ingenting. Likadant. Nej, men jag menar det, precis. Och för jag menar, där har du ju... Där har du ju fusk, fusk. Mm. Alltså där du verkligen direkt kan se vart alla dina fiender är. Du kan se, alltså... Det är ju att fuska på riktigt. Streams, snabbt... Alltså... I mitt tycke lite grann. Så självklart inte på turner, alltså på turneringar och sånt där. Då ska det ju vara fördröjning. Mm. Det ska vara hela... Alltså det är klart. Då ska ju arrangören se till att det här inte är möjligt. Mm. Men, alltså... Online, Alltså bara när du spelar mot vänner. Alltså när du bara är ute för att köta. Alltså mm. vill du försöka stream streamsnipa? Ja, be my guest. Alltså ja, det, det beror jag. Det, jag tycker lite att det ansvaret ligger ju även hos var och en som streamer också. Mm. Alltså jag menar, vill mm. du inte vill du inte bli t-baggad? Alltså för, sätt längre fördröjning på, det, på, på din stream. Mm. Eller gör någonting för att Alltså, ja jag, jag tycker det att det, det ansvaret ligger ju inte hos Twitch eller hos nej, HLTV eller så det ansvaret ligger inte hos eh, sidan som du streamar ifrån mm. eller hos det ansvaret ligger ju på var och en som spelar eller så var och en som streamar att jag menar vill du inte bli överkörd se till att de inte kan fuska mm. men det är som sagt just Battle Battle vad heter det? Player unknown Battleground ja. De gick ju igenom de, de sa ju det att vi har stenkol på sånt här. Ja. De hade gått in och kollat Hur ofta han hoppade in i server Och hoppade direkt ja. ut liksom, Det där är hittade snyggt rätt ja. Hittade rätt namn och då, bara, ja, då, och då såg de att han hela tiden visste, Han följde exakt rak linje Och kom alltid till samma streamer mm. Och de visste att han streamade den snubben liksom. ja. Så de hade ju stenkoll Bara han fuskar, vi vet om det Och det är så här mm. vi har gjort, det har de aldrig ja. berättat tidigare Nej, det där är genialet jag, vi... jag älskar verkligen att de också säger att Vi har informationen Vi mm. kan påvisa, vi har fakta mm. Här jag menar Jag har inte hört någonting om att den personen Heller har, har liksom skylt ifrån sig Eller alltså har sagt att han inte har gjort det här Alltså inte, på, inte så att det har blivit någon stor grej Utav det i alla fall För jag har Nej. inte hört någonting Nej precis, det ska straffas och allt sånt där Men det är också, visst är Som du säger, att visst är tråkigt Om du som i Battleground Kan sitta och campa i ett hus och sånt där ja, ja. Men sen är det också, om han ligger några sekunder Efter, det går så jävla fort Som i Titanfall för någon liksom, om ja, han är där Ja, när vi möts då är det vem som är bäst ändå ja. Är jag bättre eller då kommer jag ändå knäppa är i huvudet Även om du liksom vet vars jag är ja, För tio exakt. sekunder Då har jag gått från ena hörnet till andra hörnet Du kommer in, ja men då står jag med siktet på dig liksom Ja, ja det menar, visst det, det är tråkigt och, och så, det är det absolut Men jag menar, har de så pass bra koll Som de har haft på den här Den här incidenten mm. ja, Jag menar, vad fan, Pff. Då är det ju inga konstigheter. Jag menar, fortsätter de så här då, då kommer det ändå ingen som kommer att försöka ens. Nej, precis. För, för att det är samma det också. Vilket jävla jobb de måste ha gjort. Mm. Alltså, precis som, som de påpekar där i, i artikeln tror jag är det väl va. Där de liksom mm. såhär, de, de ser hur många gånger den här killen har hoppat in, ut, in, ut, mm. in, ut, in. Ah shit, han är med. Perfekt. Kör. Mm. Och sen ja lyckas antagligen lyckas döda honom då misstänka mm. in ut in ut. Åh oh, shit, nu hamnar jag med samma snubbe igen. Kör. Mm. Jag menar det är ju inte samtidigt som det är skitimponerande att de har fångat det här. Ja, samtidigt så är det så här liksom så här hur svårt är det att se äh, kopplingen? Att han hoppar in och ut tusen gånger Alltså det måste ha varit hur många gånger som helst För att hamna i samma server också Tycker jag, alltså ja, antar jag Jag skulle ju, bara där skulle ju jag tröttna Om det skulle vara jag som skulle göra det mm. Skulle jag inte lyckas de första fem gångerna Då skulle jag bara, nej, det här är inte värt det Nej, och det är ju så bra med just Battlegrounds som är så random ja. Att där, ja, men då skickas du ut Och så får du komma in igen i server som sagt mm. Mm -hmm. För spelar man mer ja, CS, du spelar Counter-Strike ja, ja. du spelar Call of Duty tänkte jag säga, ja. och sådana där då är det ju upp till spelarna märker man att någon börjar fuska då säger du det till alla, rösta ut här, för det är så här det ligger till och sen rapporterar du det, ja. att det är liksom, till spelutvecklarna det är så här jag tror, då kan de kolla in det men att Battleground liknar randomspel Har såna här jäkla koll mm, mm. Det tycker jag, precis som du sa, det är jätteviktigt Att de kommer ut och säger det, att så här ligger det till För det, det tror jag avskräcker väldigt mycket Ja, jag alla visst. olika spel och det ja, ja, verkligen, jag det verkligen Vifta med det så... den stora flaggan, bara så här, att det, här, det, här är, det här är vi, vi är uppe på det här liksom Ja, precis Nackskott på honom bara. <laughs> Men player unknown eller Battleground player unknown ja. Är det Last Man Standing, eller? Ja, precis Ja och där då är det... i ju för sig, där, där, då, då är jag ju mycket mer med på att Där är det ju ett, en taktik, visst Men jag tänker också så här, hur Det här måste ju ha varit bara för att jävlas med en person Ja, men det han, han vi följer ju streamen Alltså, det är väl bara för att han ska verka duktig Ja, jo, jo för att, för, få fram det, men... för, för, för att vad, vad jag tänker är liksom så här att är det inte det där ett spel där det är. Hur många börjar du för varje runda? Alltså hur, hur många är du på servern när, när matchen startar? Ja, det är väl för många. Ja, ja men skit samma. Vi säger Jag att det är mina... alltså. Hur många det än är. Så du dödar en. Eller något sånt där. Det, det är ett, ett fusk som du får lyckas döda en fiende. Mm. Mm. Vad fan, gör det då när det är så här. Hundra pers till som, som kommer att kunna ha i all dig. Ja, precis. Är det bara för att du ska kunna sitta och liksom kolla streamen senare till med polarna? Om ja, men titta vad duktig jag var Kolla vad jag gjorde, kolla vad jag förstörde för bara, växa upp istället Ja men alltså jag menar det, vad fan det är, ja det, ja, det låter ju inte som att för, för det är ju inte ett det är ju inte ett sätt du tjänar pengar på Nej Jag menar, alltså, du, du lyckas fimpa en motståndare det låter ju bara ja. fånigt samtidigt som som sagt en jätte eloge till de som lyckades fånga det här Ja, absolut Och lyck lyckas plocka det För jag vet inte ens som jag hade tänkt på det själv Om det var jag som var streamern mm. Alltså visst, efter gång tre eller fyra Att jag blir ja. dödad av samma person När jag random efter random efter random Liksom hamnat mm. i olika Jag kan inte svära på att jag hade fattat det då heller Nej, precis i ett sålt spel, då fattar jag, men om det skulle vara ett vanligt, som när vi spelar tightfall, att ah. man dör och samma snubbe, då tänker man, ja men han är duktig. Oh, exakt. Att han fuskar, det tänker oh. man ju inte. För då måste du ju, så om det är wallhack eller speedhack, då märker man ju liksom att ja, men nu är det någonting som inte stämmer. Oh, oh. Men att han hittar mig, ja men det, det är för random för att man ska kunna tänka ut det. Ja, oh, men exakt, exakt. Så det är, det, är inte sånt, det är inte lika stort problem som man <laughs> kanske tänker i början, men Liksom, nu när man vet att de har ögonen på en och sånt där det är liksom streamsnack det, det är bara så dumt det är så ja, dumt <laughs> jag håller med det, det låter bara konstigt mm. som sagt jag skulle aldrig klara av det men, Nej, men det är som Ä andra fusk här alltså jag anser bottar är fusk ja, typ World of Warcraft att du använder bottar för att gå och samla på man mineraler och sånt ja ja eller, fusk och fusk är väl dåligt att säga Jag säger att jag tycker det är fel sätt att spela spelet. Ja. Jag skulle aldrig använda bot för att sitta och mina för då känner jag att du har inte gjort liksom det du, du ska. Ha, för. du har inte lagt ner timmarna liksom. Nej. Nej. Du är inte värd det helt enkelt. Nej. Nej. Så när får jag polare som bara ah, men min eh, jag blev avstängd och får använda bot men vad fan är du bort för? <laughs> Jävla sopa, fan vi bort härifrån. Jag, jag, kan hålla, jag kan hålla med dig. Alltså just det här att det, det, det, du har inte samma värde som mig då. Nej, men det är som jag spelar RuneScape jättelänge sen. Ja. Och var nästan level 99 allting på gratisvarianten. Mm -hmm. Och så blev mitt konto hackat. Då var det liksom bara ska jag använda bot och få upp det här igen. Nej, faktiskt gamebotten bort och så gick jag därifrån och bara helvetet. Ja, visst, Oj, nej, men det, ja, det, det, mm. nej det är bara dåligt. Fusker, usch. Fel sätt att vinna på helt enkelt. Ja. Träna istället. Träna, träna, träna, träna. En enda gången man ska vända fuska är GTA, om man vill ha alla vapen och så. Ja, och... <laughs> men där är det en annan sak. Det är fan där måste jag gå in och säga det. Där är det ju o... där tycker jag att det är okej. Okay. GTA där för jag menar, där jag har aldrig spelat en en ärlig timme i GTA tror jag. <laughs> det, det, det finns inte, för jag menar Det enda du vill göra är att springa runt ja. Och bara skjuta allt du ser Precis Sen om det är Men... hus, fåglar, träd Postlådor, mm. det, det spelar ingen roll det, det, Du vill bara ha den där bazookan liksom, Och stå där och bara Mata bil efter bil som kommer på En bro någonstans, eller vad som helst Det, Nej. Aj, det, det spelar är till För att fuska i stort sett Men ett av de största fusken som är med i ett spel som jag hatar ja Pokémon Aha. Rare Candy ska inte få användas Det ska ut ur spelen Hå? Och det ska inte användas av någon Varför Rare då? Candy är fusk Och det är skit Kan du inte gå och ta dina Pokémon och träna upp Varenda en mot liksom Random Pokémon Då har du inte förtjänat att spela spelet. Rare Candy ska bort Men det, du får ju typ fem fusk. stycken Fusk, det är fem levlar Ja det är ju typ ingenting Fusk Ja, nej, den köper jag för den har du ändå samlat in även de rare ja. Candysarna där, där tycker jag nog nästan att det är okej okay, faktiskt. Nu tycker jag hela Abbit och nördarnas community liksom bojkotta det enda Pokémon-spelet tills de får in de rare Candy. Ska fan inte ha det i mina spel. Det var väl det här ämnet lite kort så vi hoppar vi rakt in i Abon Retro. Ja. Och jag har inte spelat någonting Jag tänkte ju streama först tisdagen ja. Märkte att redigeringen av videon Tog så jävla lång tid Så det gick ju inte Och torsdag så jag på kalas Så nu på torsdag eftersom jag ska redigera Jag kommer inte streama alls på tisdagar För den som inte har läst det på Facebook mm -mm. Men torsdagar kommer bli då jag streamar Playstation-spel Och då är det Beyond Good and Evil Som kommer köras nu på torsdag Utan tvekan Boom! Och jag har jävla Men, tur För jag tänkte spelat. jag skulle försöka spela med dig ju På Beyond Good and Evil Mm. Jag har inte heller haft en enda minut över att kunna göra det Så jag ska, jag ska försöka sätta igång jag också den här veckan ja mm. Men du har ju spelat Metroid Fusion Ja, det har jag Vad tycker du? Eh, alltså jag vet att vi har pratat om det här förut Och jag har sagt att de, de plattformsspelen Eller de spelen som är ungefär liknande det här mm. Har ju bara varit trasiga som jag har spelat tidigare mm. Det här flyter ju så jävla fint istället Mm. Det, det är verkligen det, det är exakta kontroller, allting följer jättefint Trycker jag och hoppar, då hoppar han direkt Trycker framåt och går han direkt Det låter som jättebasic grejer Men jag kan lova er, det finns spel där det inte funkar mm. Så att, nej skitsmidigt jättefint Dock vill jag, på, vill jag säga att det märks ju att det här inte är spel nummer ett i en serie Mm. Eh, jag tror det här är spel nummer fyra, till och med tror jag. Den, den, den säger det åtminstone i början när jag startar spelet där för mig. Eh, och tre och, eller fyra, ja, jag, jag, jag, ja Vi säger tre eller fyra där någonstans. just står du än så länge. Jag jagar nå, nå X, vad heter den? Ja, jag, jag jagar någon vad heter det, parasit som jag har fått ja. på mig som de har lyckats operera bort och nu okay. tagit över hela skeppet. Uh, jag håller på att försöker städa undan det, Eller plocka undan det genom att göra olika uppdrag Hit och dit uh, Skitintressant, själva Storyn i sig är inte så här skitstor Däremot så gillar jag gameplayen Det är mm. mycket jag hoppar runt omkring Jag möter aliens som jag måste skjuta ner Jag kan liksom Efter en stund så lär jag mig bli en liten boll Som kan liksom hoppa runt och ta sig in på ställen Där jag inte har kunnat tagit mig in tidigare Så att, nej det Skit intressant och som sagt, äntligen ett spel som flyter väldigt snyggt och smidigt. Jo, Metroid har jag aldrig haft. De har en story med det. Alltså, det är typ samma sak hela tiden. Ja. Det är antingen Metroid, det är ett annat monster, någon har tagit över skepp eller planet och du ska bara jaga den. Ja. Och sen är det som sagt, hitta olika uppgraderingar, få ta dig vidare. liksom Och de har ju stängt av det så smart också. Alltså, om du sa där. Det är någonstans att du ska. På något sätt, du kan inte krypa så alltså, hur kommer jag under de här ja. lilla brickorna Ja men jag ska bli en boll och måste hitta upp Boll och ja, det är exakt. en vägg, hur förstör jag väggen Jag måste ha bomber Om ja, vad har jag den uppgraderingen Ja visst Så jag var ju stängt av det på ett smart sätt Men så att du hela tiden ska gå fram och tillbaka och ja, fett Riktigt bra Det här spelet Eller den storyn som finns är ju att Du, du är nere på en planet här för mig Du mm. formerar den här parasiten upp till skeppet Du blir sjuk Eller dålig Eller vad man ska kalla det för eh, Läkarna på skeppet Eller på den här vad heter det? Ah, Laboratoriet Eller vad det är, fly, flyger mm. i luften eh, Konstaterar att de måste Ta bort din direkt Och det var Delar av dräkten i alla fall Och okay. eh, liksom operera bort Den här parasiten ifrån dig eh, De plockar av dig dräkten De opererar bort allting Hejsan, svejsan När allt är färdigt så är du självklart Stört försvagad Mm. Jag som inte har spelat med Troy förut Vet ju inte vad man har haft för jävla superkrafter Med den här dräkten mm. Men i alla fall du, du, liksom Första banen Eller första världen liksom, Går ju liksom ut på att Återta din kraft Eller åter få, mm. till, få tillbaka alla krafter Få tillbaka alla skills och allting sånt liksom, som, du, som du kan Som den här funktionen att bli en liten boll Som funktionen att kunna lägga ut Bomber som liten boll Till exempel mm. Och hela den biten Så att i det här spelet så jagar ju inte du Parasiten riktigt Egentligen så jagar väl parasiten dig Skulle okay. jag vilja påstå Eftersom att du har inte fått tillbaka krafterna än Nej. Så att, men, men jag har ju inte spelat klart det hela än Så att jag kan inte säga Vad i helhetsintrycket så blir Men än så länge sjukt nöjd Första Vad kallar man det för plattformsspelet Som jag faktiskt är riktigt riktigt nöjd med Som jag faktiskt vill fortsätta spela färdigt Mm men det är det du har spelat på Ja, det, delen. det är det jag har spelat Däremot mm. Så har jag fått hem Lite nya spel och jag har varit på Jag har varit och handlat spel är Ska så? jag säga Och för en skulle skulle handlat Gameboy-spel Alltså Fysiskt mm. Jag har fått, fått och och jag sitter och, sitter och håller på plocka plocka Med fingrarna i luften Sitter <laughs> eh, och plockat, plockat Gameboy-spel i, I liksom i ett stånd På, på en marknad mm. eh, Skitroligt, jag har varit i Askersund eh, Ligger utanför Örebro I helgen, där de har haft antikmarknad Eller antikvitetsmarknad, tror jag det heter eh, Tjejen älskar Sådana här antikmarknader Och jag tar alla möjligheter Jag tycker det är skitkul också att gå runt och titta på gamla grejer Alltså det kan vara vad som helst Jag tycker det är, jag tycker det är kul eh, mm. Så att det eh, vi sa det ja, men fan, vi, vi drar dit. Till och med så att tjejen sa det, att fan det kanske finns lite spel eller det kanske går det att hitta spel här liksom. Min tanke som har varit jämnt när jag åkt på loppisar och sånt här nu den senaste tiden, att det kommer inte att finnas men självklart ska jag dit och leta. Det är klart att jag ska mm. dit och titta liksom. Eh, vi börjar gå runt, vandra, kollar och det menar det, det det är liksom stånd efter stånd med med porslin, det är lampor, det är Verktyg, men det finns intressanta grejer Att titta på men det är inte spel mm. eh, det, Vi kanske har varit där i En och en halv timme redan Då vi liksom viker av På en liten avtagsväg från den stora Det är liksom är Det är huvudgatan i, i Askersund Som är liksom Där det är fylld med stånd på båda sidor Och okay. så finns det liksom en liten avtagsväg Där vi smyger in där det också är Fullsmetat med stånd liksom Det eh, kommer in en liten bit och så bara Det första jag ser är Vet, en sån här enorm Nintendo-skylt. Oh. Så alltså, sju, de här skitorna är klassiska typ Nintendo med röda bården runt, liksom. Bara hänger där över ett liksom, Över ett stånd. Och bara så här Haa! blir helt salig. Och bara så här springer i stort sett fram dit. Springer från tjejen i alla fall fram dit. Och börjar titta och greja. Och du vet, han har nes SNES PlayStation, Xbox. Wii eh, Gameboy alltså, Allt Precis allting står där Så det är bara att börja rota Och det visar han har ju liksom en En låda med Gameboy-grejer i Det är ja, ja. konsoler Det är spel, det är liksom allting Så jag är helt salig Plockar i alla fall på mig två spel eh, mm. Ett som heter Humans, jag vet inte om det kommer att gå Att se någonting på i i kameran, Men jag håller upp ett i alla fall. Så jag kommer lägga upp bilder och så på dem sen i alla fall. Men... Eh, ett av dem heter Humans. Och det andra heter Street Racers. Eh, inte provat något av dem. Inte läst på någonting om dem heller tyvärr. Men... Däremot så såg de roliga ut. Så de har jag köpt på mig. Han hade flera spel också. Dock inte någon... Ingen jättemängd. Det, han hade kanske totalt... 20 olika Gameboy-spel eh, Däremot så var 15 av dem boxade Ja. Oh. Och Dessutom min gissning Complete Inbox Med tanke på priset han Ville ha för dem Så att jag hade Jag hade väl kanske 10 spel att kika på Och det här var de två som var mest intressant Ska jag säga, det var någon mm. Snooker och det var någon eh, Fotboll och så, sådär Spel som jag faktiskt inte ens riktigt är intresserad av Det var det jag tänkte fråga dig Hur hans priser på sån här Eftersom det här verkar vara en stor Han verkar ju vara något av en säljare Så han har väl kollat upp priserna eh, eller något som... Jag skulle vilja påstå ändå Alltså det är klart han, han Jag hittade inget Eller inget kort, ingen hemsida Eller någonting sånt och jag, jag frågar ju tyvärr i ärlighetens namn inte Honom heller För att han verkade ha lite grann att göra Om man säger Okay. Eh, svara på frågor hit och svara på frågor ja. dit och d, d, d, Sitta och ja, prismärka och hela den biten Däremot så hade han ju sjukt mycket grejer Men allt var liksom i egna hemmakartonger Och man säger, eh, mm. konsoler och sådana saker Som det stod liksom, ja, Playstation 2 Slim bla bla bla. stod liksom på sidan av den här, på kartongerna ja. Så att, jag tänker att han kanske är någonting mitt emellan Om jag ska vara helt mm. ärlig För jag, det kändes inte som än någon som faktiskt har en fysisk butik. Nej. Möjligtvis han att han en är en samlare det. som kanske ja. sitter och släpper upp saker på Tradera eller på eBay eller sådana. Kanske mm. på det viset, absolut. Men kändes ändå som att priserna var rättvisa för att vara på en marknad. Ja, okej. Okay. För, för att faktiskt stå där och bläddra bland spelen så tyckte jag ändå att de var rättvisa. Jag betalade 90 kronor för de två spelen. Ja, det var inte så farligt. Nej, jag tyckte inte det var jätte. 50 spänn för jag tror det var för humans och 40 spänn för Street Racer. Jag mm. tyckte inte det var skit dyrt faktiskt. Jag, jag tyckte det var helt okej. Okay. Han hade Duck Tales tror jag det var. Och uh, Donkey Kong Country eller om det var, vet det. Jo, oh, Donkey Kong Country var det nog. Där de vill han ha 150 spän styck för. Så det, det boxade eller utan boxade? Nej, det var lösa. Okay. Men det, det är ungefär vad. När jag, har, när jag har tittat på dem på Tradera och på nätet så är det ungefär priserna de går för. Mm. Så att det var, det var, det var ju inte, orim, det var inte orimliga priser om vi säger så då. Men det, och och då han var inte jättebillig. Nej. Så att han låg där någonstans mittemellan. Jag hade kunnat köpa mera, men det var liksom så här. Ja, det här är rättvisa priser. Så att. Jag köper jag köper några stycken liksom mm. Så att det, det var det jätte, jättekul Och dessutom ja. så gav det mig en liten boost Att faktiskt gå ut och Fortsätta leta på loppisar Jag hade ja, nästan precis. gett upp hoppet På att det skulle gå att faktiskt hitta någonting I verkligheten ja. men Det är så, så sagt Det var ju Ja, det var ju kul att du hittade Någonting i alla fall för Ja men exakt, exakt Sen har jag även Det, det, det, har jag, det är ett spel som jag har köpt på, på Tradera. Eh, mm. Men jag har fått hem den här veckan. Och det är Robocop dessutom. Mm. Som eh, jag är faktiskt är ganska taggad på att få prova att spela. Så att eh, samma där. Ingen aning om, om, om någonting om ett så. Jag tänker jag kommer att ta upp mer om det. När jag faktiskt har spelat det istället. Mm. I det avsnittet om man säger. Så att ville bara påvisa att jag har fått hem det. Eh, Även på den marknaden. Så kunde jag ju inte. Han hade ju som sagt allt möjligt. Så jag kunde inte hålla mig. Och jag hittade den här. Jag mm. hoppas jag att ni ser någonting av det i kameran i alla fall. Eh, en Blaze AT Games Gear. Alltså. Som jag kunde inte. De, de, han ville ha hundra spänn för den här. Och det här är i i låda. Inte helt komplett. Och i ganska slitet skick, ja. Men den startade och funkar. Mm. Eh, det här är en handkonsol, eller handkonsol, med 30 spel i. Eh, från Sega Game Gear och Sega Master Systems. Det är allt från Sonic till, alltså det är Golden Axe, det står, det är Columns, det är Sonic Drift, det är Sonic Chaos, det är... det är Kung Fu Kid. Alltså det finns allt, allt möjligt. Det ska bli skitkul att få starta upp den här och prova några utav spelen. Det, tyvärr också har jag inte jättemycket bakgrundsfakta på den. Det enda jag vet är att det är inte. Det är inte Sega själva som har gjort den. Utan det är ett företag från Kina som, som ska ha gjort dem. Jag försökte googla lite grann på det här innan vi började spela in. Den har sålts under flera olika namn dessutom. Eh, från olika ställen i, runt om i världen. Så att eh, jag vågar inte ge någon exakt info. utom kanske kommer att ta upp mer utom, Mer om den när, när jag faktiskt har spelat någonting på den. Mm. Så att det eh, är, skitroligt faktiskt. Det är ännu en, ännu en handkonsol eller handkontroll eller handkontroll handkonsol. Handhållen konsol. Mm. Eh, till samlingen. Så att eh, Nej, skitroligt! Mm. Ja, och Jag har ju inte just så sagt, jag har gjort massor med deals, men jag har inte fått hem någonting som vanligt. Så väntar ju på att alla ska sluta sig nästa tiden så att man kan få tillbaka sina, spel. Ja. Eller få sina nya spel. <laughs> uh, men det var väl det vi hade i Abonretro, så vi hoppar väl in i lyssna-svar och lyssna frågor. Ja, och först och främst så har vi fått uh, hårdstad att skriva här. Och det var just om fuskandet som vi tog upp i ämnet. Horta säger, tycker att man ska behandla fusk på samma sätt som man behandlar doping i vanlig idrott. Blir man påkommen med det så blir man avstängd på ett par år. Tar man tag i det från början så slipper man problemen med längre fram. Och ja, han blev bannad. Jag vet inte, det var väl några veckor, månader, vad det var. Så jag tycker också att bärnad ska man bli sen. Mängden, det beror på hur hårt man fuskar och var man fuskar. Är det inom e-sport men då tycker jag Man ska få ett hårdare straff Är det Mot en streamer online Ja men banad Från spelet I några veckor Absolut Absolut Och jag kan Dessutom hålla med om Alltså det är klart Man ska bli Banad eller, Alltså det är klart Man ska bli avstängd Självfallet eh, mm. Där precis Dock Precis som du säger Nico att Det är klart Det är skillnad på Om det är I tävlingsformer Alltså Riktiga Vad ska man säga Där det handlar om pengar Mm Eh, självklart, du ska bli avstängd hur som tycker jag. Om du blir påkommen så är det. Absolut. Mm. Eh, däremot så kanske det. Man kanske får se det lite grann från fall till fall också. Hur lång tid man ska mm. bli du, avstängd. Och dessutom kanske man ska lägga dessutom sättas under extra uppsyn när du mm. kommer tillbaka, kan jag tycka. Ja, precis. Äh, men det, det är illa. Sluta fuska. Sen har ju Hårstad faktiskt skrivit in en lyssnafråga också här. Ja. Och han skriver så här. Vad tycker ni om man gör tv-serier av gamla filmer? Såg nämligen att Taken fanns som tv-serie nu. Oh. Och vet att Limitless också finns en massa till. Är det ett bra alternativ? Tänkte lite på det diskutera förra veckan. Mm. Vad tycker du? Alltså jag Göra såg det här. Serier... Alltså, faktiskt innan jag hann läsa Hårstads fråga så såg jag själv att Taken finns som tv-serie. Det är inte som är Nej, det är inte Liam Neeson. Är Nej, serien, det är, inte Neeson. Det, är det inte. Eh, och Limitless har jag också eh, faktiskt råkat klicka in på för att jag trodde det var filmen på jag tror det var Netflix eller något sånt där. Eh, trodde det var filmen och tänkte ah, fan vad schysst, mm. jag ska kolla på den här. Så bara, vänta nu. Det här är inte det jag trodde det var. Eh, jag har svårt att se specifikt de två filmerna det är gjorda mm. till serier. Om det är de jag om, om Taken är baserat på Lenisen Och filmen Taken mm. Vad skulle du göra serien utav? Men Va det är så här som jag tycker Om man tar gamla filmer ja. Istället för att göra en reboot För då har vi de gamla filmerna Behåll de gamla filmerna som de är Och så kör man en tv-serie istället Lite som Vad heter det Terminator gjorde med de, Terminator gjorde en tv-serie också Sarah, Sarah Connor, Connor eller vad heter bla, bla, bla. Ja mm fint att man gör så men det beror ju på hur länge filmen har varit borta också ja. eftersom hade Terminator 2 tagit slut där och sen hade de gjort så där TV-serien ja. då hade den fortfarande varit då hade den varit mer intressant än att de gjorde 4 5 man och de gjorde det det, det. Mm. och sen kom TV-serien mm. så det måste jag tycker ska man göra så absolut det får man ju göra hellre det än att göra en ny film ja. men det ska vara ett bra mellanrum där taken 1 2 3 och nu är en TV-serie när kom senast det? Ett, två år sedan liksom. Ja. Det är, för, det är för kort tid emellan. Plus att det är ju jättedumt tycker jag personligen. Göra en serie med samma namn som en film som kom ut rätt nyligen, som är mm. riktigt jävla skitdålig. <laughs> Eller alltså, jag ser verkligen inte funktionen i de nyare filmerna. Jag fattar. Första filmen kan jag tycka är bra. Jag kan säga, jag kan, det, det kan jag säga. Jag tycker den är bra. Men det jag kommer ihåg av de nyare filmerna. Är ju bara skräp. Mm. Det, det, och, jag, och jag förstår liksom inte. Vad, vad, vad ska man bygga serien på? Vad är mm. det man... Vad, alltså... Jag kan, inte, jag kan inte pussla ihop en, en säsong ens. Ska någon bli tagen i början. Och så ska det ta en hel säsong. Och hitta personen. Eller vad är, mm. vad är själva grejen? Däremot går man över till. Exemplet som Hårstad eh, nämner också. På Limitless där till exempel. Där kan jag dock se lite mera... Vad, att det skulle gå att platta ut till en serie istället. Har mm. du sett filmen Limitless? Nej, jag vet inte vad det, det är för Nej, film. men det, det handlar om... Alltså jättekort så handlar om en... Det, det, fan är det, han får tag på någon drog som gör honom superskärpt och skitsmart i, liksom så länge du fortsätter ta den, liksom. Däremot så finns det liksom en liten... Mm. B-effekt, Be när du slutar ta den så äh, slutar också typ ditt hjärta slå eller vad det är. Det är länge sedan jag kollar på den. Men det är, jag har för mig att det är det stora, stora hela, är, är det storyn på den. Där kan jag se att det går att göra det till en serie, absolut. Den, den kan jag nästan vara lite intresserad av. För jag menar, det går att applicera det hela den här biten i, i olika, olika ställen. Så att, det köper jag. Och sen precis som du säger, är det en gammal film... Som liksom inte har varit aktuell på skitlänge Och så vill man blåsa lite nytt liv i den Visst, prova göra en serie Prova göra en säsong, två säsonger kanske mm. Funkar det så Ja då, då är det ju skitbra Hell, så, Precis som du sa, hellre än att göra en film En till mm. film utav det liksom Eller en remake på den för den delen uh, Men jag vet inte om jag tycker att det liksom är Det är ju ingenting som bör göras på alla gamla filmer och jag skulle vilja ha en eh, tidsperiod. Man får absolut inte göra innan fem år har gått från filmen. Ja, men det, ja jag, det... jag vill ha ett så pass långt mellanrum att minimum året är fem år. Liksom. Innan det får inte komma. För då är det fortfarande förfärskt. Ja. Man ska ju nästan hinna glömma bort filmen lite och sen ska man, liksom, man ska hinna få lite så känsla. Oh, ja, just det här kommer jag ihåg. Men det är som nu senaste. Det kommer en. Är det Netflix tror jag? Nej, det är Youtube Red. Mm. Som kommer en ny serie på Karate Kid med originalskådespelarna för På första filmen där Johnny som är Cobra Kai den ja. ja. han ska öppna studion Cobra Kai igen för att käfta emot eh, Danielson för liksom, och det där igen och det, de ska lösa sina gamla bråk igen genom karate som vuxna eller som vuxna ja, det är, är som liksom nutid så de är liksom mm. vad är de 40 50 bast liksom mm. Vill vi ha det? Nej. Men det har ändå ah. gått så pass lång tid att ja, men nu får vi se hur de är som gamla. Fine, jag tror inte det kommer vara bra. Det kommer vara ett rent skämt. Men det ska ju vara en komediserie nu ska de göra det till. Det gör det är liksom... ont i mig. Det gör ont i mig mm. på riktigt. Sen, man kanske, vi behöver inte allt skit som kommer ut. Men det har i alla fall fått tillräckligt med tid för att ja, det kan vara roligt att se dem igen. Ah, Sen ah. att jag tror att serien kommer vara skit i en sak men som Skulle det här ha gjorts på något år efter Då hade man bara, det har inte hunnit lagt sig än liksom. nej, nej men verkligen verkligen. Nej men ja jag vill, ha, jag vill ha en tidsperiod Där man får lite lugn och ro ändå Ja Men tack Årsta för att du skrev in Det var och Att du skrev både i chatten och skrev in den här Vi tycker om att svara på frågor Som sagt ni, Vi spelar in på Twitch Varje måndag klockan 19.00 Släpper det som podd och video på Youtube och andra poddställen på torsdagar. Fanan, vad kommer du spela? Någonting roligt till nästa vecka? Som, har du planerat någonting? Oh, nu satte du mig på podkanten för att jag har nog tänkt att försöka spela klart allt jag spelat den här veckan. Bland mm. annat Metroid ska jag försöka hinna färdigt med. Jag tror inte jag har skit långt kvar där. Okej. Okay. Eh, hinner jag spela klart det dessutom då kanske jag ploppar i ett nytt spel dessutom i, i Gameboyet. Eh, mm. På vita så har jag tänkt att försöka, level 22 där har jag faktiskt tänkt, det ska jag faktiskt hinna klara, eh, har Jag har tänkt att hinna klara färdigt i alla fall. Spela, ja. spela igenom resten av nivåerna eller våningarna om man säger. Eh, sen vill jag, jag skulle vilja påbörja något spel på PS4 men det vågar jag fan inte fantisera om ens för att jag är inte säker på att jag har tiden. Så att eh, det, jag hoppas på att hinna börja med någonting nytt men uh, jag vågar inte säga vad för att det, det kan vara så att det skiter sig. Mm. För mig blir det ju som sagt Beyond Good and Evil på torsdag streama. Ja. Och sen så ska jag spela lite på kvällarna nu Patapon Remaster håller jag på med. Aha. Så jag ska försöka spela det mycket mer och kunna prata om det nästa vecka. Vad fan, jag vill också spela Patapon. Du, du har ju pratat om det så jävla varmt. Jag vill fan... Mm. Eh, det är ett spel som jag vill ha till också. Spela, spela. Ja, men fan, då måste ju spela klart det jag har redan. Ja, spela, spela för lite. Ja, det är nog fan så. Jag, ja. Det, är, det är, jag är ju lite sol här hemma här nu i början av veckan. Så det kan ju vara så att det blir no sleep här framöver nu för att försöka hinna klart med någonting. Det är bra. Men som sagt, har ni frågor eller någonting som ni vill ställa oss, skicka det till abitonördes.com eller gå in på vår Facebook-sida och följ oss där. facebook.com slash så får ni ha det så bra så hörs vi nästa vecka och är ni på Twitch så kan ni hänga kvar till efter sluttexten så kommer vi tillbaka och snacka lite skit en stund. Men tack så mycket för att ni har lyssnat och kollat så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gott. Ciao.